Ma már második <kül> Másodika van, és csütörtök. Még nincs hét óra. Hat óra ötvennégy van. Ő lesz az első. 01 712.42 beszélgető partnert keresek. 8-tól Györgyevics benedek fél 9-től Füjes Balás, 9-től kisamblus. Őt, Kabai, egy pár hete napja beszélgettem Fűrjes Balázsdől egy pár percet a Moszkva-téren, alias Fél Kálmán. Egy szimpatikus figura, ellentétben Benedekkel, aki meg egy, hú, egy ilyen technokrata fajta. Hát köszönöm, hogy elmondhattam. Ki az a Benedek? György Benedek. Á, értem. Öre is össze kell futni, ő is ott a Moszkva-téren, egy viszonylag gyakran előfordul. Nem gesehen 난 together ne hinsu Japaner Chan mir you Du de miért meghallgatom, most hirtelen a kek jutott az eszembe, és ha belegondolok abba, hogy a kek például az én lányomnak az íg a világán nem jelent semmit, és ugye egy korosztályt vagy több korosztályt egész egyszerűen elvesztek azáltal, hogyha a kekről mesélek, akkor azt hiszik, hogy a 21. századnak valamilyen kiadását látják, hallják. Ilyenkor december tájékán voltak azok a nagyon nagy bulik, amikor átadták az év gitárosa, az év nem tudom milyen díjakat, és oda mindenképpen el akartam menni, miközben olyan egyedül voltam, mint az ujjam, de hát Istenem, tínédzser voltam. Tudjam, vagyok, Valami esik, ami nem hót, inkább eső, 6 fok van, akkor 6 fokban nem szabad gyakran havazni. Csütörtök van. Ez a hogy minden, amit az, az napról tudni kell, vagy érdemesen Ne tetszük valamint Fiala János 14 éven nap Nem felette, és igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. is. 061 Én biztos felhívnem. Nekünk nem, mert a Jut, uh, most hirtelen Györgyevics veredekről, hogy tegnap és telep is nagyon hosszan beszélgettünk. Tegnap személyes idegenvezetését élvezhettem a zeneházában, miután megnéztem sokat magammal a Néprajzi Múzeumot. A Néprajzi Múzeum majd, ha készen lesz és be lesz rendezve, valószínűleg más látványt fog nyújtani. A zeneháza, az egészen pazar, az már majdnem készen van. El sem tudom képzelni, hogy milyen lesz majd azt meglátogatni, mert olyan élmény zuhatag van ott, hogy ember legyen a talpán, aki nem fogja úgy érezni, mint aki grillázva harap, és erről meg eszembe jut Vámos Sándor, aki teljesen ki volt bukva, amikor a Népstadiont meglátogatva, azt mondtam, hogy az milyen szép. Ha belegondolnak abba, hogy az egyiptomi piramisok látványa hogy nyűgözi ide az embert, miközben fáraók, rabszolgák ezreivel építették, és akkor ez most egy meglehetősen, hogy úgy mondjam, hajmeresztő összehasonlítás. Kíváncsi lennék, hogy Vámos Sándor vajon az egyiptomi piramisok láttán is ugyanúgy nyilatkozik-e meg, mint ahogy annak idején megnyilatkozott a Népstadion kapcsán, lehet még ebből nagyon-nagyon helyes kis cserebogár ebből a ligetből. Idő kell, meg hát majd el kell felejteni, ha el lehet felejteni, de el lehet felejteni mindazt, ami itt az elmúlt években a liget kapcsán elhangzott, ami nem azt jelenti, hogy spondját rá. Hajrá, vámos Andor! Hajrá, 061 712 -42. Ültünk a mólón és néztük, hogy járja a táncán, a vízen a fény mennyire jó ez a sablones helyzet Hamburgert ettünk és vártuk, hogy jöjjön a fél nél, mert utazunk már Vitve, a már is újra csak elmúgy. A balaton nyár, szál, szál, elmély, a száll, sok emlék visszaad. A már nyár.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 mint a gyerek, aki maradnak, kapaszkodtam minden szabadba Minden egyes kis pillanatba, kitárt kézzel, előre szaladva Üvönt a feszem csukva, csókok a tömegben elbújva Aztán picit a kép szakad nádasban, a szabad ég alatt A fények az éjjel felíták, hajnali fél négy mezit lát A vanatról visszanéztem, nekem a Balaton marad ez a kék A messze száll, meg kell találni majd a Népraizi Múzeum helyét az életünkben. Beleértve, hogy én meg tudnám azt is érteni, hogyha valaki soha a életben nem tenni oda be a lábát, de a tetőkerkét felkeresni, ami most még kicsit csupasz. Lehetne rajta több fa. Én hogy világítás nem lesz rajta. Mondták, hogy ha szeretném, akkor lesz. De az egy nagyon klassz találko a Sok lépcsőt kell megmászni. Kívülről elképesztő látvány a zeneháza, annál nagyobb meglepetés már csak belülről. Kívülről, mint hogyha egy ilyen Szeúdó Gaudit látna az ember, amire valószínűleg a tervező súlyosan felháborodna. Szemszáj fog elkerekedni ott bent. Eszembe jutott ott aztán Persányi Miklós, hogy mi lehet vele, föl is fogom hívni. Nem szeretnék olyan lenni, mint az Ábel Anita Aki a nagy nyilvánosság előtt csodálkozik arra a Hogy milyen a régen beszélt a Kulka a János a János a Nem véd minket Elcsipve néhány horni tekintet Ez a nap a saját Szeppelin klippet Beteltetelom képekkel Csináljunk inkább a tieddel A kamera be A szemcsém bet fel A szerpót tetszik, de tüntes el Van egy házunk ám. Benne sok szabad néz Ott van a kulcsa Épp ahol most hozzám élsz Van egy házunk ám. A sok szabad éj ott van a kulcsa egyból most hogy zámérsz hozzám éjsz már ismertsz is hozzám éjsz mint mindenki ó oh. emlékszem sok mondan a fák jövőre még elmegyek ha meghívnak csinálok egy ilyen beszélgetős sarkot hogyha felajánlják De messziről megláttam, ahogy csápolsz van. Hey, gyere, ugorj a nyakamba, hadd legyek vele, szerelmes magamba. Mert nincs olyan, hogy nincsen jó, legyünk egyszerre mindenhol Van néhány mi passzom? na, maradsz, még itt alszom Van egy el, benne sok szobad néz Ott van a kulcsa, épp ahol most az Hozzá Van egy házunkám, benne sok szobad ott van a kulcsa, épp ahol most hozzám érsz Hozzám érzés, már ismersz is Hozzám érzés 06171242 Elmékszem sok bomba Egy műsor, amely bátortalan kísérletet tesz elválasztani a fontos a pontos talantól.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 Az akkor majd gyák a szélkaputeret a Moszkva téren. De nem a moskvák és kapot nyitják meg, így aztán a szélkaputeret a Szélkálmán szélkapu, szél téren fogják megnyitni. 45 az agyatban nézbe táncolni nem fogok csak neked, gyere széperjük együtt a Na ó, Dávid a neve igen örvendek, már érzed, hogy vörös haj kell neked. Tehát a felvettem a kapcsolatot Bigelászlóval, mert egyszerűen kíváncsi lettem arra, hogy kilépve a nagy nyilvánosság elé valójában mit is szeretne elérni, de ahhoz, hogy megtus, megtudjam azt, hogy Bigelászló mit szeretne elérni, arra kéne rájönnöm, hogy Bigelászlóval mi történt. Nagyon furcsa, amikor ilyen nagy vadak a reflektorfényben viszonylag gyakran mutatják meg magukat, miközben korábban nem tették. Van valami bájos, bájtalan esetlenség Bigelászlóban, ahogy ott van a nagy előtt, és válaszol is, meg nem is válaszol a kérdésekre. Teszek egy bátartalan kísérletet arra, hogy megmutassam fialai módon, ha minden igaz, a jövő hét egy nyíregyházán találkozunk, oda én hívattam meg magamat, mert azt mondtam, hogy szeretném megnézni a vadat a saját közegében, aztán majd meglátjuk, hogy lesz e a Jancsiban is. Elévülhetetlen érdeme van annak a vezérigazgatósági hölgynek Vigelászva elérésében, akit felhívtam, mert az utcáról cserkészem be. Az elmúlt időben a vadakat az utcáról cserkészem be semmiféle összeköttetés, nincs oké rendben a Horváth a segített kisabrus becserkészésében, és kis abrú sem mutatott egyébként túlságosan nagy ellenállást. És ez így van rendjén. Tehát az, hogy akinek nincs baja a fején, az, az, az miért ne vállalná el a beszélgetést? Akinek meg baja van a fején, hát az meg tisztábban lehet az, hogy előbb-utóbb másokból kell majd a nagy nyilvánosság előtt megmutatnia magát. Ami nem jelenti azt, hogy mindennyian sorra kerülünk. Tehát ebből a szempontból a média igazságtalan, de hát mi igazságos. És akkor mondtam neki, hogy hát akkor ez az én névem, ha gondolja, akkor szóljon a főnökének, mire mondta, hogy hát ott nagyon ritkán fordul előbüge László, írjak neki e-mailt. Na hát az, ami nekem nem erősségem, hogy én írjak e-mailt, és akkor aztán sorszámozzák, iktatják, és az ember soha büdös életben nem hívják vissza. De olyan hangon beszélt velem ez a hölgy, hogy milyen hangon, én nem tudom megmondani, mert uh, én száz esetből 99 kilenccel azt mondom, hogy nem írok e-mailt. De tegnap valahogy megfogott a nőnek a hangja, ahogy beszélt velem. Volt abban valami hivatalos kedvesség, de mégis volt benne kedvesség. Volt benne valamiféle türelem, volt benne valami olyan fajta árnyalat, ami arról szólt, hogy ha ez nekem fontos, akkor és nála nem elérhető Bige, akkor mi lenne, ha csak írnék ezen az e-mail címmel, mondta, hogy azt azonnal továbbítják, és arra reagálni szokott. Én egy tízes skálán egyesre adtam, hogy Bige László reagálni fog, de a nőnek a hangja az annyira... Nem meggyőző volt, mert nem a meggyőző a legjobb szó, hanem nem tudom, ismeri ki azt, amikor valaki kér önöktől valamit, és nem teszik meg, és valaki kér önöktől valamit, és ugranak. Tehát, hogy az az illető, de azért lehet egy férfi is természetesen, vagy lehet egy gyerek. Hogy mit tud az a hang, és mit tud az az ember, hiszen ennek a nőnek tegnap nem volt teste, hát nem láttam, csak telefonban beszéltünk, és írtam neki Vigge egy e-mailt, és kisvártatva még a Néprajzi Múzeum bejárása közben felhívott, és aztán reméltem, hogy nem fontoskodás, és visszahívtam a hölgyet, és megköszöntem neki. Aki teljesen meg volt rökönyödve. Nagy valószínűséggel az ő praxisában ilyen telefon, hogy valaki visszahívja, csak azért, hogy megköszönje azt, ami neki egyébként a munkája, mert így beszél róla. És én azt mondom, hogy oké, okay, hogy a munkája, de mégis volt egy nappal egy olyan halványárgyalat, amit nem biztos, hogy én mástól is megkaptam. Úgy tűnt, mintha értette volna, de ha érthetetlen voltam, akkor legalább nem voltam hosszú. Gondoltam, hogy ezt megosztom Önökkel, és ebben nem Bigelászló trófeája van, hiszen könnyen lehetséges, hogy jövő héten találkozunk, és személyesen se lesz itt, vagy sehogy se lesz jelen a helyi Jancsiban. A történet egyelőre arról szól, hogy egy sor dolognak a bevétele az megközelítés kérdése. Néha türelmetlenül kell dolgokat bevenni, néha meg türelmesen. semmilyen tanácsot nem tudok ezügyben ez Önöknek adni, mert nincs olyan, ami egyértelmű, de... de ha az embernek van e, belső hangja, ha az embernek van olyanfajta érzékszervrendszere, amely súg neki, akkor azért e, az, azok nyújthatnak eligazodási pontokat. Ez a Kejfejáncsi. 061-712-42. Ez volt. Ez nem onnan nem látszom hová és bújhattam tényleg Már régóta nem keres senki hogy hol vagyok én de jó is lenne ha néha azért keresnétek szeretnék újra ott lenni a legelején ha tudtam volna hogy ennyire nem keres senki nem bujok annyira bonyolul remélem végre az kiáltanált van, és Tegnap egyszavaztattam önöket a Marilyn manson kapcsolatban, úgyhogy ezt most megismétlem. Szeretnék önök a belgát Vahorn Andrással hallgatni, vagy nem. Három szavazatot gyűjtök be, abból... Egy dönti majd, hogy igen vagy nem. 0 712 -42. Belga featuring Wahor András egyszer fent. 0 Ha tudtam volna, hogy ennyire nem keres senki, nem bújok annyira bonyolult helyekre, akkor remélem. Jó Jó belgált bármikor. De nem ez volt a kérdés. Sudo. Jó reggelt! Jó reggelt, igen, szeretném honlani. Jó reggelt! Jó reggelt, nem. Hiányzik a harmadik telefon. egy egy az állás. 06171242. 712 Legyen vagy ne legyen, Belga a featuring Vahorn András egyszer fel. Igen. Igen. Remélem, az kiállt, otthon, és felé tisztásra. Igen, jó rá, És nem lennék pokróc, és nem lennék Vastagav, remélem végre, az kiáltól nátok ott van, és vannánk egy másfelé egy tisztásonál, és is csinálnám már, amit ilyenkor szoktam, nem lennék pokróc, és nem lennék Vastagavám. Lesz. De előtte hadd kérdezzem meg, hogy különös tekintettel arra, hogyha tudják, hogy Vahorn András milyen bűnt követett el, vagy nem követett el Lakatos Márk jelenlétében, hogy az a megnyilvánulás, amely átmenetileg portkavart, az egyébként bocsánatos vagy sem? Hiszen most úgy döntöttek, hogy bocsánatos, pontosabban mondva, az sem biztos, hogy gondolják, hogy ott bármi történt. Jó reggelt! Igen. Igen. Ön némi csúszásban van az internet révén, nem is kicsiben. Tehát az a kérdés, hogy önök ma hogyan viszonyulnak Vahorn Andrásnak ehhez a megnyilvánulásához, amely az Index egyik mellékletében volt látható, Lakatos Márk műsorában. Nem tudom, tehát hogy mondjam önöknek... Um, Ugye a régi kejfejancsi, miközben nincs régi és új kejfejancsi, egy és ugyanazon kejfejancsi van, csak hát ugye, ahogy haladok az életgörbén, mert nyilvánvalóan másféleképpen viszonyulok, mindannyian másképp viszonyulunk, csak én kirakatban vagyok, nem nagy kirakatban, nem túl fényesben, de egy kirakatban állok és beszélek. Szóval, hogy mi az, emlékezzenek vissza, volt a CBA-nak valamilyen választások idején való megnyilvánulása? Nem is emlékszem rá. akkor azt mondtuk, hogy nem, nem, nem, CBA-ba nem megyünk. Most azonban önök alapvetően azt mondják, hogy igen, Bahorn András ö, vagy énekelhet. Ezek a dolgok összehasonlíthatatlanok. De kíváncsi lennék arra, hogy amikor valaki igent vagy nemet mond, akkor mi él benne? Beleért vagy Lakatos már nem emlékszem, hogy az ügyben egyáltalán vala is megnyilvánult, miközben az ő műsora volt, most azt újra vágta az index. Ne hát nem muszáj. hogy kifejtő kérdésekre nem szívesen válaszolnak. Igen, nem, hát azt relatíve könnyen mondanak, de kifejtő kérdésekre nem válaszolnak. Kezeim, a nyakadon én ugyanoda megyek, igen ugyanaz a jellem, az a bajom, ami neked is a helyemben az idegen Aki leszek, ugye leszek, ami marad? Egyszerre, valamire te gondosz Meg az is, aminek akarod, hogy mások lássanak, és elzárad maga anyanok. Vireket a csapok, szavakat a savak, gyökereket a gyökerek, az agyadat a fejed, tereket a falak, ugye baszokat a türelem, a fülemen a bogarak, a tieid a bogarak, a füleden a helyükön, a fenekeden ülök, vizselem a neved, ugye leszek, ami marad? Ugye vagyok, aki leszek, ugye valamire visszat, ugye valamire Ahol a sugarak a kezeid, a sugarak a kezeim, a sugarak a kezeim, a nyakadon. ugyanoda megyek, ugyanaz a jellem, az a bajom, ami neked is itt a helyem, az a fasziken, a vad idegen az, jól nézd meg, vagyok, aki leszek, leszek, ami marad, egyszerre valamire te gondolsz, meg vagy is, aminek akarod, hogy mások lássanak, és elzárod magad a videket, a csapok, szavakat a savak, gyökereket Köszönöm, hogy che Osztani. Ezt a ennai élményt én eltettem magamnak, mert ez egy nagyon különleges alkotás volt. A vahorna, mint magánember pedig, amit mondott, azzal egyáltalán nem értek egyet, és én ilyenkor kiszoktam kapcsolni a televíziót. Ennyi. because life was mainly we spent in There was nothing wrong with the the picture, I know. But even so the still long to go before I learned to let you go. can see magnified by the hesitation. The train was coming, I left, and you let me leave you standing at the station. With the dreams they had I'll carry on where I'm life's real and will be broken in the guide, only and burned out. Life was an endless roundabout. I run away, taken away by a suitcase full of doubt. I search the world for love I never knew And nowhere I belong. Gegye zene is az van. Ez a thing Hamara olvad. És ma, amikor reggel időben felé jöttem, akkor esett az esőt ma december második van, és csütörtök, a pontos idő 7 óra 40 perc. Ez a helyfeljen minden, amit az napról tudni kell. Vagy érdemes a netzek, valamint fiatal János 14 ével aluliaknak nem, feletté csak igen korlátozott mértékben ajánlott ősorra, és ebben a nagyjából 70 percben, amiből még 20 perc hátra van. Azt ajánlottam, mint ahogy tegnap is az egész műsor erre volt ajánlva, hogy beszélgessünk arról, amiről szeretnének. Néhány dolgot magam felvetettem, néhány dolgot összesen, ha minden igaz, 20 perc áll majd a rendelkezésünkre, hogy váltsunk egymással a szót, 7 óra 10-től, Filipov Gábor 7.30-tól, Tibor, Horváth Csaba, majd Duda Ernő lesznek a Kejfejjelcsi vendégei, ami a jövő hetet illeti, az még nagyon messze van, nagyon... 061711242 egy Mindenki férfi, mindenki gyarló, mindenki szar. Ilyen nézek einstein einsteines filmeket, mert igenis hallgatok belgát, vahornnal, még ha úgy is gondolkodom, mint fókusz. Igen, imádom a dörner hangját, még olyan nézeteket is, valamilyeneket. Igen, elmennék eszennyi darabra, amit Marto rendezhetne, ha élne. Igen, Mel Gibson filmeket nézek, és szeretem. A hátra levő negyed órában, ami nagyjából rendelkezésünkre áll, én arra kérném önöket, hogy csak csupán azzal hívjanak, hogy merre vannak és mit csinálnak, hogy egy helyzet jelentés legyen. Nemes medvéstől battonyáig, ahogy ezt szokták mondani. 061-712-42, de München és is szóba jött. Függetlenül, hogy ne fogalmam nincs, hogy Tokióban éppen hány óra van. Helyzetjelentés. XY vagyok, itt vagyok, és ezt csinálom. 061 712 de valaki csak annyit akar, mondani egy haló, azt is elfogadom. <Szorítás> Jó reggöd. Jó Mere? Ö, Csak, ö, Hát ö, az otthonomban vagyok még, majd indulok dolgozni. A zenét szeretném megdikérni, óriási. A dolgozó népet. És hova fog menni dolgozni? Hát ö, hatodik hatodikkel És mi a háttérzaj? Hát én önt hallgatom. <gül> Köszönöm. <gül> 061 Itt vagyok, ott vagyok, én vagyok, mit csinálok? 061 Jó a zenei összállítás, rossz a zenei összállítás. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok Hát én még nem keltem föl, de Tegnap este megjött az új mosógépem, úgyhogy ma már tudok mosni megint. Szép mosógép? E, Azt kérdeztem, hogy szépe? Szép, -e? é, é, nagyon, Electrolux. Mi alapján választotta? Hát. Ez volt olcsóbb egy kicsikét, de nem, nem volt olyan nagyon. 80 ezer forint volt. Jó, jó mosógép. Még nem Nagy tudjuk. Nagyobb egy kicsit, mint az előző. Ez örömír. Egy mosógép, ami még nem mosott Azt mi alapján állapítjuk meg róla, hogy jól mos? Ott a kiállító szalomban Ott mindjárt lehetett egy próbamosást végezni vele És ön, ön kicsoda mit csinál? Hol van, mit nem csinál? Tetszik a zenei összállítás? Mikor vet utoljára a mosógépet? Nem betegy átlán mosógépet, kézzel mos 06171242. Jó reggelt! Jó reggelt, nagyon szépcene vagyok Münchenből, és éppen dolgozni megyek. Milyen mosógépe van? Ö... Nem is tudom hirtelen. Címelt. De eszébe jutott például az, hogy egyszer lecserélje, vagy ragyogva megvan a mosógépével? Mióta van meg? Ö, pár éve, úgyhogy most nem fogom még lecserélni. Egy mosógép az hány év? Nagyon sok. Most éves. Nagyon sok. Köszönöm a minha jelentést! A minha németország. Nulla egy kivetlem régen mosógépet, varógépet, bármit. Orbán viktornak új toll van. De azt nem vette. 061-712-42. Jó reggelt! Jó reggelt! Gabriella, Szent munkahelyen vagyok, és szerelmes. Na! <gül> ez jó hír, ez jó hír. Gabriella szentedre szerelmes. Figyelj cím címszavakban mindent elmondott. Gabriella Szentedrén szerelmes. Csak munkahelyén van. 7 óra 51. egykor. Jó reggelt. reggelt! Ön hol van? Itthon vagyok, még kávézom. Képzelje, hogy én adtam a barátömnek tejet, és azt állította, hogy romlott. Én belekostoltam, nem tűnt romlottnak. Ön tejjel vissza? Mandulatéjjel. Igen, van, aki. Az miért jó? Ö, mert laktózérlékeny vagyok. Ja értem. És aztán és Nagyon finom mandulatéjjel. De az kurva drága, nem? Már lehet venni. Olcsóbban is, most 400 forintért tudom venni. Az valami selejtes, mandula, vagy nincs különbség? Nincs különbség. Nyilván van, nyilván gyártófüggő, de ugyanannyit tud, mint a 800 forintos. Hányan vannak a lakásban? Ketten. mi csinál a másik? Ő is pihen még. A hangja is olyan. Hát, Fialó, engem az érdekelne, hogy a 12.000 szédő gyűjteményet mi alapján helyezi el a polcán? Katolóvizája, stílus, ABC... Megmondom, van komoly zene, van jazz... De, de így, így, így is van fel, És az a közül, amikor reggelen indul, vagy van kiválogatja a zenét, mi alapján? Hát ezt nem tudom megmondani, van egy belső hang, meg van egy kíváncsiság, hogy vaj, mi, milyen hatással lesz például erre. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Mm -hmm. Ezt például még sose szólt, szerintem. egy 2 én nyáróta dolgozom. És mit csinál? Először karbantartó voltam az országos idegenrendészeti hivatalba, aztán a paplásló sportcsarnokba, most meg bort, borosüvegeket szállítok ki nagykerekhez. Mi alapján vannak ezek a változások? Hát de ez az alapján, ahogy, ahogy megkeresnek hogy felkérnek. Ön, nem, nem én mentem utána. Én ezt értem, de ön egy poli mindenhez, mindenhezért? Karbantart, vezet? Hát, ne, hát üzemmérnök vagyok, hát a karbantartás így nem, nem esett messze. 78 óta van jogosítványom, így a vezetés is is se okoz gondot. De közben persze addig hallgatom önt, mert 90 és, és mennyi időt telt el a paplásztóban vagy ebben az idegen rendészetben? Egy-egy hónap. És miért ilyen rövid? Helyettesítettem, mert ott, akik dolgoztak, azok szabadságon voltak, és így, így beugrottam. És könnyen hát, beilleszkedik? Én igen, én úgy érzem, igen. Most most a öregségemre úgy tűnik, hogy igen. De ez azt jelenti, hogy ennyire nem foglalkoztatja, vagy hogy illeszkedik? Ne, illeszkedem. Hát ott címek vannak, hát anélkül nem lehet dolgozni, nem én egy szálmagan vagyok. Értem, de jól beszélt, értettem. Köszönöm. 061-712-42 Azért az kurva érdekes lenne, hogy én havonta máshol vezetnék egy Hát az milyen lenne? Lennék az ATV-n, a hír a partizánban a Friderikusznál, a jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Komárom László vagyok, Bázélból hívom, ma szabadnapos vagyok és hallgatom. És mihez képest szabadnapos, amikor nem szabadnapos, akkor mit csinál? Eh, akkor betegápolóként dolgozok egy idős kórházba, eh, otthonba. Magyarul, hogy nem valakinél van, mert az egy. Nem, az egy nem. egészen hihetetlenül szép foglalkozás, amit ön végez, és általában, tehát különösen anyám, halála óta, meg a betegsége óta leborulok a... De tehát a szószoros értelmében, ugye, alapvetően azért, mert ugye az ember azt feltételezni, hogy ez mindenkinek a saját hozzá a gondja, de um, két emlékem is van. Uh, én Bocsár István filmproducerrel úgy ismerkedtem meg, hogy felhívott engem egy embernek az öccse, akinek a bátja. de lehet, hogy az öccse. lényegtelen, Kanadába ment betegápolónak úgy, egyáltalán nem beszélt angolul, de pénzt akart keresni. És a gyakorlatilag ugye ki sem mozdult, tehát amikor arról volt kérdés, az volt a kérdés, hogy mit tud Kanadárok, és semmit nem tudott mondani, mert hogy ugye ott van. Ön a hét hány napján, Hány órán hát, dolgozik? Most 80%-ot dolgozok, az 33 egész százalék. Közben takarítok egy, egy orvosi rendelőt, három és fél órában is van egy ilyen spitex vállalat, házhoz járok, betegekhez átolni, hogyha van egy kis időn. Valójában ezt azért csinálja, mert nem jutott más, vagy azért csinálja ezt, mert ezt választotta. Svájcba csak ezzel tudtam munkavállalást kapni 7 éve ezelőtt, és akkor azért csinálom ezt. A húgom élt élként 35 éve. És akkor ő, ő hozzájöttem ki először, és az ő segítségével sikerült. Volt valami oka, hát, hogy hét évvel ezelőtt így döntött? Hát egy vállalatban dolgoztam, könyvkiadónál, és az befutcsolt, és utána jöttem ki. Ott mit csinált? Könyvkiadóban logisztikával foglalkoztam. Azért ez egész más. Honnan tudta, hogy ehhez lesz affinitásra írt hozzá? Én vajdosságban jöttem át Szerbiába, ott egy grafikai technikumot fejeztem, és a feleségém akkor átadta a kérelmet Németországba, szeretett volna kimenni, viszont akkor bomlott le a fal, lebontották a falat, és idegenesen nem fogadtak, akkor még Szerbiából munkásokat. És akkor azért én is eldöntöttem, hogy befejezem magánúton az ápolást, és közben még szerettem. Mekkora a legnagyobb korkülönbség az ápolt és az önéletkora között, anélkül, hogy pontosan tudná az életkorát, de az is lehet, hogy tudja? Hát a legidősebb hölgy az 104 éves volt, én meg akkor voltam 51 ha azt mondom, hogy perspektív, akkor az értelmezhető, vagy olyan hétköznapokat él, ami, hogyha így marad élete végéig, azzal teljes mértében ki van egyezve? Hát most kiegyezik, mert még van öt éve a anyugdíjig, és utána valószínűleg Szerbiába visszaköltözök. Hova? Szabadkára. Uh -huh. Ott voltam nyáron, nagyon szép hely. Igen. Bár azt a templomat, az valahogy valót a, a valamit kéne csinálni, mert az, az, az nincs hát jó igen. állapotban. Hagyja két torony egymást el, igen. Igen, hát ott egy akkora repedés van középen, hogy a kis csoda, hogy áll. Igen. Hát a magyar kormány adott valamilyen támogatást, most azt nem tudom, hogy milyen alapból, de az alapot még szilárdítsák. Most, hogy sikerült sikerültél vagy nem, azt nem tudom. Családdal együtt? Állítólag nem, nem tágul a repedés. Én reménykedem benne, mert mondjuk a tél az nem tesz neki kifejezetten jót, ha abban az eső. Családos vagy családtalon? Családos vagyok. Örülök, hogy hívott. Köszönöm szépen. Köszönöm, Köszönöm szépen. 061 71242. Ugye, amikor én arról beszélek, hogy valami egészen hihetetlen omnipotens érzést okoz a kejfejancsi, akkor valójában arról is beszélek, ha nem vagyok kedőképpen félérthető, hogy az a rengeteg ablak, ami ilyenkor kinyílik, hogy arról ennek elképzelésük sincs, hogy a számra milyen élve. Nincs. És ha azt kérdezik, hogy ebben van-e változás, semmi. Tehát valami olyan elképesztő. Tehát annak idején fölmentem a Jánoshegyre, én nagyon sokszor voltam boldogtalan szerelmest, ebben nagy gyakorlatomban. És lenéztem a Jánoshegyről, a apámnak elköthettem a Zsiguliát, és néztem lefelé, és akkor megpróbáltam benézni, ablakokon belét vannak a lánynak a szabályába, aki éppen visszautasított, vagy nem szeretett eléggé. De odnan látni a fényeket, azt soha nem fogom elfelejteni, ami egyébként most már... Nem kell sehova se venni, elég, ha otthonról kinézek, de itt ülni és ezt megélni valami egészen hihetetlen érzés. Nagyon nehezen megfogalmazható, ugye itt ráadásul sötét is van, tehát az ember mint egy sötét szobában érzi magát, függetlenül attól hogy érne a villanyok. Lesz még egy telefon, vagy hívjam fel a György Evicset. 061 2 és fél perc Nagy, nagyon jók a zenék. Nem tudom, hogy tudod-e, vagy hogy... Szóval csak a Gréci Zsolt oldal oldalán olvastam, hogy meghaltam Kóskirig, hogy van -e zenéd, vagy szeret. Ambrus kiri nincs zeném, de egyszer elgázoltak engem a férjével Pápai Faragó Lászlóval a Cukor utcában, mert én voltam figyelmetlen. Tehát a, úgy tetszik, akkor nem elgázoltak, hanem én léptem az autójuk elé. Így aztán Ambrus Kiri az én életemben nagyon sokat jelentett, azon kívül, hogy énekesnő volt. evel nem számolhattál. Igen. Hogy ez illő megemlékezés volt-e Amrus Kirire, vagy sem, nem tudom, sose fogom elfelejteni. Rendőrségi kihallgatás volt, és amikor kérdezte a rendőrtőlem, hogy mennyi időt telt el, hogy körülnéztem és leléptem, akkor mondtam, hogy tíz másodperc, de a Pali elszámolt tízig, és azt mondta, hogy fiatalember az nagyon sok. Amrus Kiri énekesnő volt, Pápai Faragulászló talán zongorista volt, ő volt a félje, hogy aztán ő maradt -e a félje, nem tudom. Remélem nem tiszteletlenül emlékeztem meg a bruszkérre. Igen. Jó Úgy kívánok skype és is belevezek Városliget van a vonalban és ma már beszéltem arról, hogy milyen kritika érte a ház elejét, amikor én idegen vezetésben részesültem és nagyon tetszett nekem a népstadion, mert hogy hogyan tetszett nekem ez. És Lehetséges, hogy a Néprajzi Múzeum is jobban tetszett volna, hogy olyan személyes idegenvezetésben lett volna része, mint amilyenben volt a zeneházában, és ott bevallottabb neked, hogy miközben funkcionálisan az embernek nagyon sok baja volt ott a 7-7 országban, csod nem tudom, mi annak a nevét volt az állatkertben, de hogy az emberre milyen mértékben hatotta a persányinak az az egészen elképesztő lendülete és állatkert szeretete, amelyből számos jó és számos rossz, ötlet született, de akkor is az a mérhetetlen lelkesedés, ö, és amely önzetlen lelkesedés volt, tehát nem, ha rossz döntést hozott az ember, nem tudta feltételezni, és tekintettel, hogy amikor éppen rossz döntést hozott, akkor nem voltam ott, csak a következményeit tapasztalat az ember, hogy ez bármilyen szempontból is önző módon történik, de az egészet csak azért mondom neked, hogy mindenhez, emberhez, állathoz, növényhez, épületekhez való közünk alapvetően egyébként akkor lesz, hogyha ott megjelenik egy olyan személyes kötődés, ami egyébként lehetetlen, hogy ezer dologból ezer dologhoz fűződjön, de ha nem veszed rossz néven, és Tibor, Tibort idézve, bár más kapcsán mondta, hagyjuk fiala a homoerotikus vonásokat, a zeneháza az nagy valószínűséggel azt te személyeddel fog összekötni, akkor is, hogyha egyébként, amikor kész lesz, akkor egy sor olyan dolgot lehet benne látni és hallani, ami tegnap még nem működött, de egész egyszerűen, tegnap egyszerre figyeltem a zeneházára és arra a lelkesedésre, amely belüled úgy fakadt, hogy annak nem volt külön oka, az a zeneháza iránti lelkesedésed volt. Meg volt ez is természetesen Kevecsi Lajosban, Ferenc Marcelben tegnap, amikor sokakkal sétáltunk, de az valahogy egy hidegebb séta volt. Először is köszönöm szépen, másfelől téged is, és a nézőket, hallgatókat is szeretném megnyugtatni, hogy már valóban a zeneházával kapcsolatban elég Elfogult vagyok, de ez nem jelenti azt, hogy az elkövetkező időszakban én fogok ott énekelni, vagy a színpadon zenélni, úgyhogy én a hangom miatt ugye nem lettem világhírű énekes végül, úgyhogy ezt megtartom otthon a gyerekeknek, és ők is most már csak rémálom előtt hallgatják, amikor énekelek. Szóval a viccet félretéve én nagyon szeretem az épületet, mind a zeneházát, mind a népelzi múzeumot, mind a kettő nagyon közel áll hozzám. Uh, ugye teljesen más műfaj, neked volt szerencsét tegnap egyszerre látni a kettőt, ez egyébként nekem is egy érdekes tapasztalat. Hát meg ugye belegondolva abba, hogyha egyszer majd a liget üzemelni foglaltak, akkor azt feltételezzük, hogy az emberek ugyanígy fognak létezni. Egyikből mennek a másikba a szabadidejük, a fizikai kapacitásuk, adott esetben a pénztárcájuknak a figyelembevételével. Én szinte biztos vagyok benne, hogy ez így lesz. Hány méterre van egymástól a két intézmény? Háromszáz? Hát körülbelül háromszáz méter, A Toronyi megy az ember, akkor talán még egy kicsit kevesebb. Ugye a Néprajzi Múzeummal, ami az egykori felvonulási téren van, együtt elkészül a rondó is, és a rondón keresztül, ami sokáig ugye az 56-os emlékmű környezete. Ott Toronyi el lehet jutni egészen a magyar zeneházáig. De két teljesen más karakterű épület, tehát azt hiszem pont te hoztad tegnap ezt a hasonlatot, hogy az egyik én egy kicsit kiegészítem, az egyik az egy fantasztikusan megtervezett teljesen új Volvo kamion, ami a, a maga műfajában egyébként lenyűgöző, elegáns és, és hatalmas. A másik az pedig egy Royce-Royce. Egy hát illetve kiszt, egy Excel doboz az egészen. Egy... Elképesztő. Té tényleg hihetetlen. Én a, a műsorban konkrétan azt mondtam, hogy remélem, hogy nem olyan lesz majd az összhatás, mint amikor az ember apám szerette a grillást, és annak idején is kipróbáltam, tehát ugye az alapvetően beleragad az ember fogába, és aztán nehéz. Tehát, hogy ott ugye olyan élmény kavalkátban lesz része a zeneházában, egyik helyről a másikra a menvén, amelyek egyébként ajtóval egy hogy az ember aggódik amiatt, hogy a végén nem fog forogni el vele a világ. Tényleg sok élmény bezsúfolásra került ebbe. Azt az el nekem, hogy relatikus. azt például most el van döntő, hogy egy kapacitás. Ugye arról volt már szó, hogy egy játszótére hányan mehetnek. De hányan lehetnek egyszerre a zeneházában? Erre van valamilyen előírás gondolom? Van, van, van. van. Hát ugye a használatbevételi engedélynél itt ugye a katasztrófavédelemnek a engedélye is nincs koncert, hanem csak jönnek-mennek az emberek, akkor az hány ember? Pontos létszámok vannak meghatározott. Utána nézek neked, hogy ez egészen pontosan hány fő, ami egyszerre a különböző tereiben az épületben bent lehet, de itt azért alapvetően menekítési szabályok határozzák meg. Nyilván nem bírja el azt, hogy, hogy itt minden sarokba, pontosabban a zeneházánál az értelmes hiszen nincsenek derékszögek benne, de hogy minden egyes nem ponton vagyok. Emberek, emberek álljanak, úgyhogy egy nagyon unikális épületről beszélünk, ami pont úgy van, ahogy mondott, tehát ez, egy, ez tulajdonképpen egy zenei csodák palottája. Ugye hosszú idő után először merül fel Budapesten, és így aztán Magyarországon is az a kérdés, hogy egyáltalán a Néprajzi Múzeumba akarjunk elmenni, a zeneházába akarjunk elmenni, vagy nézzük meg a Néprajzi Múzeumot, vagy nézzük meg a Magyar Zeneházát, mert hogy két olyan építészeti műről van szó, szeretik, nem szeretik, ezt majd el fogják dönteni, amivel először úgy fognak megismerkedni, hogy oda mennek és megnézik. Mert nem arról van szó, hogy darab-darab, hanem arról van szó, hogy egy műves darab, lehet, hogy nem fog tetszeni, de hogy az ember egyébként azt fogja mondani, hogy hát erről már annyit beszéltek, hogy megnézem magamnak, miközben egyáltalán nem kíváncsi a beltartalmára, az könnyen lehetséges. Valószínűleg is mennek, de maga a ház föl fogja kelteni az érdeklődésüket, mert olyan, hogy azt mondják, hogy ez mi. Szerintem a város arculatát évtizedekre vagy évszázadokra meghatározó középületeknek ez az egyik legfontosabb funkciója, hogy önmagukban tudjanak attrakcióvá válni. Tehát az, és hogy fölmenni majd ebbe a félkörívbe, az tuti, hogy egy bizonyos ideig budapestieket foglalkoztatni fogja. Ebben én is teljesen biztos vagyok, hogy a, a Néprajzi Múzeumnak ugye végig lehet menni a legszélén, ami azt jelenti, hogy közel 25 méter magasságba föl lehet menni egy ilyen, gyakorlatilag egy kilátó sétányon. Úgyhogy ez egy izgalmas rész lesz. De ha belegondolunk, azért nincs ez az másként a, a régi idők középületeivel. Persze, Tehát, csak hát régen volt olyan élmény, hogy az ember egy ujjal ismerkedhet így meg. Ez pontosan így van. Tehát, hogy amikor elmegyünk külföldre, és lehetőségünk van egy várost megismerni, akkor a a legdíszesebb székesegyházakat, vagy templomokat, azok is meglátogatják, vagy hát sokszor előfordul, hogy meglátogatják, akik egyébként a beltartalomra nem feltétlenül. Hát, ha tudáncsi. másért nem, hát egy elmegy az ember Barcelonámat, megnézi a Sagrada Familiát, de egy rossz nap, amikor nincs pandémiát, olyan kurva hosszú sor van, hogy adott esetben azt mondja, hogy oké, okay, én ebben nem állok be, de hogy a Sagrada Familiát kívülről meg akarja nézni, azt tuti. Én megkockáztatom, bár nem ismerem a Sagrada Familia pontos számait, de valószínűleg a Szagrada Famíliába érkezők sokkal nagyobb százalék a kíváncsi az épületre, mint aztán utána vesz részt a Szent Misén. Úgyhogy biztos, hogy azért, mert építészetileg valami egészen különleges, ez egy olyan réteget is meg tud szólítani, aki a beltartalomra nem feltétlenül kíváncsi. Mi azon dolgozunk, hogy a Néprajzi Múzeum esetén ez a Feltehetően mondjuk nagy létszámú az építészet különlegessége miatt a helyszínre érkező ember, ez már a fogadóterekben, terekben, és már az ingyenesen látogatható közösségi terekben, amikor ő az épület illatát szippantja be, akkor találkozzon egy picit azzal a néprajzal, ami aztán utána megérintheti őt annak érdekében, hogy aztán a tartalmat részletesebben befogadja, és az időszak és az állandó kiállításokat is végigjárja. Ugye, ami a zeneházat, illeti vagy a Néplajzi Múzeum, az hát egészen más jellegű épületekről van szó, és még egyáltalán nem beszélek a múzeumi tartalomról, hanem magáról, az épületről, és arról, hogy a maga az épületnek a struktúrája mit tesz lehetővé. Ugye maga a a, a zeneháza az olyan, mint egy ilyen női budoárban lévő ilyen izé, tele van fiokkal, fiók-fiók hátán, az ember már nem is akarja kiúzni, mert fogalva nincs, hogy mit talál benne, meg abból nyílik egy másik fiók. A másik esetében, ugye a Néprajzi Múzeum esetében az még fájóan hiányzik, és egy ilyen bejárás valamint. Uh, olvastam azért néhány uh, kritikusabb megjegyzést, ahogy ugye arról szól, hogy ez a rettenetesen nagy beton felület és tömeg is úgy, hogy közben az oldalterek egyelőre nem látogathatók, ahol egyébként majd a kiállítási termek lesznek, illetőleg uh, ahol még uh, az a kiválasztott talán 3000 kerámia, amelyeket egyébként uh, megmutat a Néprajzi Múzeum nincs, így aztán ez az óriási felület ilyen végtelen hosszú csarnokkal amiből aztán felérve a felszíre fantasztikus látvány meg terek nyílnak, de így önmagában, ha valakire nyomasztó betonkolosszusként hat, azra a tegnapi bejárás alapján nem lehet azt mondani önmagában, hogy rossz indulatú. Én azt gondolom, hogy fontos a transzparencia jegyében, és itt most nem az épület transzparenciájáról beszélek, hogy bizonyos életszakaszaiban megmutassuk az épületet, hogy hogyan néz ki. És természetes, hogy akkor, amikor még csak a mélyépítés készült el, akkor, akkor többen nem látták. Ha már a itt tartunk, az akkor oda, oda le, egész elemén nem mentünk, tehát ami a föld alatti részvel, Ugye arról is volt szó, hogy az a legnagyobb. Jártunk lent a föld alatt egyébként, de az alatt valóban van még egy szint, még egyel mélyebb szint, azok képészeti kiszolgáló terek, tehát ugye ez is egy zéróemissziós épületnek készül, a talajszondák nagy része az épület alatt is megtalálható, úgyhogy... De az van a kiállító kiállítóterek is, meg vannak egyéb helyiségei is a múzeum. Amikor lent voltunk a legalsó ponton, ahol a főigazgató úr tartotta Igen? a tájékoztatót, az jó kedvelbőséggel a föld alatt volt. Okay. Akkor pont az 56-os emlékmű alatt jártunk lent körülbelül egy olyan 10-12 méter mélységben. Hát akkor... Kész, akkor visszavonom azt, amit mondtam, akkor ezek szerint nem érzékeltem ezt. Szóval összességében azt gondolom, hogy érdemes megmutatni az épületet ebben a fázisában is. Nyilván tudni kell belelátni, hogy milyen lesz ez emberrel, élettel, tartalommal, néprajzi funkcióval megtöltve. Én szintén olvastam néhány kritikusabb és néhány lelkendező cikket itt az elmúlt időszakban, azt is gondolom, professzionálisan azt is gondolom, hogy mindenki teszi a saját dolgát, akit a Jóisten arra kent fel, hogy üsse vágja a beruházást, az üti vágja, aki pedig, akit pedig arra kent fel, hogy szeresse az általában szereti. Itt a szabad vélemény nyilvánítás az már legalábbis csak korlátozottan értelmezhető ebben a dologban, ezért is örülök, hogy mi azért tudunk még erről néhány mondatot beszélni. Szóval összességében a puding próbája úgyis az evés lesz, és valószínűleg komment szekciókból nehezebben ismerhető meg az épület. Mi igyekeztünk most a sajtóképviselőinek megmutatni, hogyan áll most a Néprajzi Múzeum. Szerintem fő tömegében, látványában már azért érezhető. Ugye a zöldtetőt lehetett alaposabban megnézni, illetve azt szerettük volna elmondani, szemben egy talán egy vagy két hete megjelent cikkkel, hogy azok az állítások, mi szerint ez teljesen tartalom nélkül nyitja ki majd a kapuit 2022 tavaszán, az, az nem igaz. Igenis, lesz benne számos kiállítási attrakció már rögtön a nyitás pillanatában. Kérdeztem tegnap, de kérdezem most is. Az, hogy ezek vannak, az mennyire lesz van nyilvánvaló az emberek számára, a szónak abban az értelmében, hogyha valaki győrből idejön, vagy idejön házáról, és van egy szabad, nem tudom, délelőttje, akkor arra ne azt mondja, hogy elmegy a belvárosba vásárolni, mondván, hogy azt ott is meg lehet tenni, ahol lakik, hanem hogy ezeket megnézze. Hát ez most az egyik legfontosabb feladat, hogy az emberek mentális térképére föltegyük ezeket a megnyíló intézményeket, hogy hogy a Liget projektre az ő valóságában gondoljanak, tehát aként, hogy a zeneházában zenei programok, vagy egy izgalmas állandó, vagy egy időszaki kiállítás, vagy zenepedagóz, szóval egy olyan hely, ahova érdemes eljönni, érdemes benézni, ezen sokat dolgozunk. Most vagyok magamban, mert ugye a... most derült csak ki igazából, hogy azért a... A... a rossz reklám is reklám, tehát az a turbulencia, ami az elmúlt, Években körbevette a Liget projektet, és ami talán azért most már csökkenő félben van, az nyilván egy kicsit könnyíti a helyzetünket, tehát egyáltalán többen tudnak arról, hogy a Városligetben kulturális attrakciók jönnek létre, mint hogyha ez teljes csendben történt volna, úgyhogy ezt kell valahogy apró pénzre váltani, nem a szó financiális értelmében, hanem aként, hogy minél többekhez eljusson a január végén megnyíló zeneházának a látogatási lehetősége. Hogyan lesz ez a tekintetben, hogy fizetni kell ugye, mert ami ugye a tetőt illeti, amire szerintem minden ember fel akar majd menni, aztán, hogy mennyire lesz közösségi tér, hát az lenne jó, a közösségi tér lenne. Tehát, hogyha a néprajzi Múzeumtól teljesen függetlenül, legfeljebb kemetsi, lajésedtől nem lesz. Annyira boldog, de hogy egy csomó ember csak azért megy el, hogy oda fölmenjen, de be nem akar majd menni. Mennyire lehetséges az például, hogy valaki bemenjen a zeneházába, és közben ott legyen, de ne akarjon belépődíjat fizetni? Ugye ezek a kulturális terek ezek egyértelműen a park kiterjesztéseként kerültek megtervezésre. Abszolút fontos funkció, hogy az épületeknek a jelentős, jelentős része az teljesen térítésmentesen bejárható legyen. Ez a kezdetektől mind a zeneházánál, mind a néprajzi múzeumnál egy megjelenő gondolat, úgyhogy nagyon nagy tere van ennek. Sajnos elhasználták a kifejezést, így aztán én se szívesen alkalmazom a, a néprajzi pláza kifejezést, de bennem egy rosszó. Mégiscsak valahol a a szó az egy, a, egy érdekes konnotáció. Ma, ma az a helyzet, hogyha mi szeretnénk meginni egy kávét, mert szeretnénk egyet beszélgetni, akkor azt mondjuk, hogy kedves János, munka után a Monparkba tudunk találkozni, hiszen ott mind a ketten le tudjuk tenni az autónkat, meg tömegközlekedéssel is megközelíthető, és annélkül, hogy bármelyik boltba vásárolnánk valamit, lehetőségünk van A, akár egy padra is leülni, és még kávét se fogyasztani, B, egy pohár vizet is meginni. Egy picit hasonló a Néprajzi Múzeumnál is, és az Zeneházánál is az alapgondolat, hogy erre legyen lehetősége. Ez egy jól megközelíthető központ. De lehelye lehetőség, van. Tehát, tehát nem kell. Abszolút. Abszolút. És én nagyon bízom abba, hogy ez a kultúraváltás lassan megtörténik, és, és nem csak azért, mert én kötődöm a helyszínhez és az épülethez, hanem, hanem egy-két-három év múlva az egy teljesen természetes dolog, hogy egy ilyen őszi napon, mint ami, vagy most már talán téli napon, mint amiben ma vagyunk, amikor a eső és a havas eső is esik, tehát nyilván csak téren tudnánk találkozni, egyet beszélgetni, akkor azt mondjuk, hogy te menjünk a ligetbe, ott annyi helyre be tudok ülni. Ha te autóval jössz, azt le tudod tenni, én metróval érkezem, azzal könnyen megközelíthető, úgyhogy ez egy evidens feladatának kell lenni. Egyébként külföldön is így működnek a kulturális intézmények. Tehát, hogy a, mondjuk a Prádónak az ikonikus bővítése az, az egy teljesen klasszikusan ilyen hely, egy ilyen helyszín, ahol az emberek kávézgatnak, beszélgetnek, könyveket olvasnak, és nem is biztos, ugye, hogy mennek éppen akkor a múzeumban. Ugye ennek az ideje el kellett, hogy jöjjön, még nincs itt, de már nagyon a küszöbön van, hogy beszéljünk majd arról a jegyrendszerről, amiről még a legelején beszéltünk, de aztán hosszú ideig semmi aktualitása nem volt, és amiatt ugye én permanensen aggódom, hogy függetle attól, hogy állítólag mi mennyire jól keresünk, vagy ugye a magyarok mennyire jó anyagi helyzetben vannak, és növekszik, mindenféle átlagkeresett minimum. Tehát hogy ez vajon egy család számára mennyire könnyen lesz megfizethető, vagy sem... Uh, és hát közben eszembe jut Kemecsi Lajos, akit ma véletlenül pont a Karc FM-en sikerült elcsípnem, aki például uh, a Népolyzi Múzeum révén nem átallott arról beszélni, hogy ne feledkezzünk meg a mezőgazdasági múzeumról sem, akkor sem, hogyha a várát, most éppen emitpítették át. Ami még bármikor megtörténhet, tehát azért az az organikus fejlődés, ami a ligetben van biztos, főleg benne, hogy előbb vagy utóbb, ezt az igen kedvelt attrakciót a Vajda Hunyadvárát is eléri, és a főigazgatónak ezzel kapcsolatban vannak is komoly ambíciói. Nem műhelytitkot árulok el, mert nem, nincs még olyan konkrét döntés, hogy hogyan is újulna meg a Vajda Hunyadvára és a mezőgazdasági múzeum, de Például ő is része és részesen lesz annak a jegyértékesítési rendszernek, amiről te is beszélsz. Tehát összességében az lenne a cél, hogy különböző kedvezményrendszerek alakuljanak ki azok számára, akik mondjuk több ligeti fizetőszolgáltatást szeretnének igénybe venni, hogy egy teljesen evidens és mindenki számára érthető dolgot mondjak. Biztos, hogy a Zeneháza és a Néprajzi Múzeum Látogatói, ők a, a parkolási szolgáltatást az kedvezményesen vagy teljesen ingyenesen vehetik majd igénybe. És ezek a típusú összekötések, a kicsit bérletszerű konstrukciók, ezek már, tehát ezek már kidolgozásra kerültek. Ezek a jegyértékesítéssel párhuzamosan mindenki számára elérhetőek. Ennek a, a leglényegesebb elemei a Liget plusz szolgáltatás csomagba a Városliget ZRT honlapján már most felelhetők, hogy mi mivel köthető össze közából a Ligetben. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Beszélhettünk volna itt a léghajó kapcsán lévő pénzek elszabadulásáról, amelyel kapcsolatban te magyarázatot fogsz adni, hogy ez egyébként nem pontosan úgy van, mint hogy azt a sajtóban távalták. de én ezt a kettőt ma nem szerettem volna összehozni, nekem nem okozott volna jó szárizt, ha lenne egy ilyen de, ez megmarad a jövő hétre. Én pedig jövő héten is állok rendelkezésre, akkor is, hogyha kényes pénzügyekről kell beszélni, közbeszerzések, rejtelmeiről, vagy éppen a városházán uh, hozott uh, a fűtés-hűtéssel összefüggő uh, szabályozással. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást. Örömmel! Kelemes hétvégét önök Gyorgyavics Benedeket hallották, a Városnaget ZRT elnök vezeligazgatója, vagy vezeligazgatója. Köszönöm, vagyok. Kezdjük akkor azzal, amit a Facebook oldalon nem régen posztoltál, és amiről a magyar közlés is megemlékezett, nevezetesen a kutvölgyi felújításáról. Ha mondhatok egy személyes dolgot, engem a teljes gyerekkorom a kutvölgyihez köt, azon kívül, hogy ott születtem a Hírsler professzornál. Azon kívül ott a kertben gyűjtöttem ilyen búzavirágot még édesanyámnak, amikor kivette a Hekenasz a mandulámat, ami számomra rettenetes élmény életemben azt hiszem egyszer álljultam el. Egyre emlékszem, az ha. a kutvöldjében történt, a, amikor kivették a mandulámat. Apám Mennyi ott idős volt -e? Fogalmam nagyon kicsi voltam még. Apám ott volt orvos ha. a belgyógyászaton én hosszú ideig kutvölti jogosult voltam, Aminek a jelentőségét nem tudtam annyira felmérni, és most biztos nagyon sokan megszólnak, hogy én egy ilyen kommunista csökevény voltam, mert szerintem az még a 90-es években is bőven tartott, amikor már nem volt ö, ö, szocializmus vagy kommunizmus, mindenféle összeordanak a múltról, hogy ezt nem tudom nem elmondani akkor, amikor a kultúrvagyéről van szó, hiszen az előbb beszéltem. Gyorgyavics Benedekkel is én az ő személyes idegenvezetését élveztem a zeneházában, de emlékszem arra, amikor a te idegenvezetésedet, vagy a Dór Tamásét élvezhettem a népstadionban, és aztán amikor ugye emberek engem megródtak, hogy én hogyan tudok ilyen pénzszórásból létrejött intézményekért lelkesedni, akkor azt mondtam, hogy arra a rövid időre, amíg lelkesedtem, addig elfelejtettem ezt a pénzszórást, és lenyűgözött engem a... A, a Fradi stadion épp úgy, mint a népstadion, aminek most más a neve, mint ahogy lenyűgözött a, a, a mogolin Nagy Egyetemnek a tömbé, amely, amely egészen elképesztő, és az ember szinte sajnálja, hogy nem ott egyetemista. Um, és hát a kutvölgyi kapcsán is megvan ez az élmény, ha még nem is a felújítás kapcsán, de mindaz, amit az egészségügyi intézményekről gondoltam valamikor, az összefüggésben van azzal a pultrendszerrel is, ami ott belül volt, mert a kutvölgyének a belseje már, mint a régi többnek a belseje az egészen páratlan volt. Na hát remélem, hogy ha elkészülünk vele jövőre, és megtekinted akkor, mint a kiismered a régit is, tetszeni fog a az új. Mi történik valóban? Először is volt ez a e, homlokzati helyzete a kult toronynak. Itt a budán csak Csernobilnak e, csúfolták joggal a budaiak azt, ahogy e, e, amilyen állapotban évtizedek alatt jutott. Ezt az adósságot nyáron kezdtük el törleszteni, több évtized adósságát. Től van álványozva valaki, ha arra jár, látja a kult fölgyi tavaszra elkészül a teljes homlokzati felújítás, 11.000 négyzetméter homlokzat újul meg, vadonatúj homlokzat alatt a vadonatúj korszerű hőszigetelés, teljesen új nyílázárok, új energetika, légkondicionáló rendszer, stb. stb. Ugyanakkor neki kellett ugrani, és ez történt most, a kormány döntött és adott rá 5 milliárd forintot, hogy az összesen, most számolok gyorsan, 7 emelet földszint az 8-2, tehát 10 szinten, folyikott gyógyító tevékenység, ha helyrehozzuk helyre a, a kultragyi tornyot, tehát 10 szinten újra lehessen 21. századi korszeri körülmények között újra Ezek lehessen belső gyógyítani. Igen, tehát a külsője, az tavaszra elkészül egy vadonatúj homlokzat, ami szigeteli rendesen az épületet, nyilvánzárok, légkondicionálásnál, tehát hogy belül akkor már rendben lehet ott majd gyógyítani, de ahhoz hát ez egy nagyon lepukkant, lerobant. Állapotban van belülről, tehát ott most szóba se jöhet, hogy ott bármi tevékenység folyjon belül. Teljes egészében föl kell újítanunk, valójában belül egy új kórházat kell fölépítenünk, ez fog most történni. Lesz ott a földszinten szinten belgyógyászat, sürgősség, intenzív osztály, a, a, a, a, a hét emeleti szinten összesen 250 beteg kórtermekkel, öt műtő, laboratórium, tehát egy valójában egy kis új kórház épül föl ott. Erre önmagában is e, e, szükség van, mert ne heverjen parlogon ez az eredendően kórháznak épült és lerobbant épület, de ugyanakkor ugye az a, a terv, hogy a Szent János Kórház területén pedig fölépül egy új, ennek a tervei e, jövő év elejére fognak elkészülni, és akkor utána majd a hagyományos rend, hogy nyílt közbeszerzés, kivitelezésre építkezés évekig. Ugye egy új 21. századi kórháztömböt is szeretnénk a Szent János Kórház. Ban építeni és addig ugyanakkor szünetmentesen, megszakítás nélkül teljes körülön biztosítani kell a ellátást a budéjak és az agglomerációs lakosok számára a Szent Jánosban, és ezért ami a Szent Jánosban az építkezés ideje alatt nem tud azon a területen működni, az át fog költözni a kútvögybe, és itt szünetmentes lesz az ellátás az építkezés ideje alatt, ezért kell, hogy ezt jövőre, jövő évre, ezt a munkát befejezzük, ami a kultúrgyi zajlik, a pénz rendelkezésre áll a munka elindult, szerintem be is fogjuk fejezni. Egy nagyon rövid oldalvágás, nem készültem ebből, de evidensnek tűnik a kérdés, maradjunk Budán. Mit lehet tudni a szuperkórháznak a jelen státuszáról? Ugye, a kormányzat munka az az dolgozik, és ennek van egy korcsvizet. egy az korc vagy kávézol? Egy korcsvizet. Kávén túl vagyok, és most egy korcsvizet itt hidratálják, mert ugye a kávébe a, a, e, hogy e, És viszont én kávé nélkül nem tudok élni, tehát kevés szembedélyem van. A kávé az egyik. A, a, hogy, és így ilyen már a másodikon túl vagyok. A, hogy, e, tehát a kormányzatban munkamegosztás van, és ennek van egy kormány biztosan, vagy miniszterelnöki, e, úgy, hogy miniszterelnöki megbízottja, úgyhogy azt ő tudná elmondani, hogy egészen pontosan hogy állnak. Én azt gondolom, hogy az építési engedélyt kell, a tervezés az a vége felé járhat, és az építési engedélyezési sielyen járásnak kell nem sokára megindulnia. Recsk, az áldozatok emlékéhez méltóan újítják meg a Recski Nemzeti Emlékparkot, új emlékpark, egyszerre mementó és emlékhely. Hogyan kerül ez a Budapest Fejlesztési Központhoz? Jó kérdés, hogy <gül> a kivétel erősíti a szabályt, tehát mi Fő szabályként Budapest és agglomerációs ügyekkel foglalkozunk, közlekedés fejlesztéssel, magas építésekkel, városfejlesztéssel, Ugyanakkor a miniszterelnökség kötelékében van a mi államtitkárságunk és a kormányzati Budapest fejlesztési központ is, és ez egy olyan miniszterelnökségnek lett feladata, hogy a recski emlék megtervezze, és aztán fölépítesse, és miniszter úr, illetve Orbán Balázs államtitkár barátom úgy gondolták, hogy ha van a miniszterelnökségem belül egy olyan szervezet, aki évek óta fejlesztésekkel foglalkozik tervezéssel, építéssel, akkor felesleges egy újat létrehozni, még akkor is ez, ez a munka, ez Budapest igazgatási határán kívül esik, és bízzák ránk. Mi meg örömmel vállaltuk, mert azt gondolom, hogy ez egy megtisztelő és fontos feladat, hogy a a Recski Nemzeti Emlékpark tervpályázatát gondozhassuk, és aztán majd a megvalósítását irányíthassuk. A kultúrgyi... sok, sok, Buda... sok Ha keresném a kapcsolatot nagyon, de talán választottam a kérdésedre, sok budapesti polgárra raboskodott recsken. A kutvölgyi belül mikor lesz kész? Őszre. Jövő őszre. És ez az a, külseje, a külseje az teljesen azt kész mondtad. lesz tavaszra és a belsője pedig őszre. És ez a recske Hát itt azért vagyok óvatosabb, mert a munka sokkal korábbi szakaszban van még, és ezt, ha, ha tehetek egy ilyen általános megértést, hogy ezek a késések, meg dráguló sztorik, ez sokszor azért van, mert a, a, a különböző fejlesztések kormányzati vagy önkormányzati felelősei nem bírnak ellenállni annak, hogy az újságírók teljesen érthetően az első pillanattól kezdve kérdezik, hogy mennyibe fog kerülni és mikorra lesz kész. És ilyenkor mindig azt érzi az interjú alany, hogy muszáj egy konkrét választ adni. Most szerintem ez szakmai felelőtlenség. Hol tartunk most a recskügyében? Az építész, egy nyílt építészpályázatot folytattunk le, amit megnyert az egyhetet stúdió és a oboki építész iroda közösen. Velük most egy közbeszerzésen a tervezési munkára leszerződik a miniszterelnökség, elkészítik egy, kb. egy év alatt a, a tervet, ha megvannak a tervek engedélyt, kell szerezni utána közbeszerzésen kivitelezőt választani, és amikor bejönnek a kivitelezői ajánlatok, majd meg lehet mondani, hogy mennyibe került, és akkor lehet megmondani, mert határidőt vállal a kivitelező, hogy mikorra készül el. Felelőtlenség nem nagyon konkrét választ adnom ezen a ponton, még kevés információ birtokában. Én azt gondolom, hogy három év alatt ezzel azért nagyjából el lehet készülni. Ez egy mikori történet, mert ugye én itt most már menet közben tekintek bele, hiszen a tervpályázat eredménye megvan. Ezt, Ezt mikor... Most, most Igen, a miniszterelnökségtől a, a mostani nevén BFK, korábbi nevén más nevű cég, azt mikor kapta még? Vagy most? És az, nem, e, hát a... ő, nem, nem, nem. Hát nyilván annak azért ennek komoly előzménye volt azért... E, Főleg, ha bürokráciáról beszélünk, és végül is egy állami bürokráciáról... Tehát végig, mert, végig a budapesti felesztési központ Mindig lehet jobban meg többet dolgozni, de azért ennek volt egy időigénye, hogy az, hogy itt legyen egy emléppark, ez a gondolat megszületett, annak egy történeti építészeti koncepcióját ki kellett dolgozni, ez volt az input az építészeknek, ahhoz, hogy az építész pályázaton megfelelő pályaműveket tudjanak beadni, kiírtunk egy pályázatot, megfelelő időt kellett biztosítani az építész csapatoknak, hogy a pályaműveiket elkészítsék, utána a szakmai zsűrinek, amit Orbán Balázs barátom vezetett, hogy értékelje a pályaműveket, és most értünk oda, hogy eredményt hirdettünk, és megvan a győztes terv, most szerződjünk vele a tervezésre, és indul a rész. Ugye ez az Egyhetes Stúdió és az ZDL Zopogi Építészet Iroda. Ezzel kapcsolatban, én mintán én nem vagyok járatos, ebben csak befogadtam. Ahogy a, az építőipari cégeknél arról beszélnek, hogy milyen sokszor ugyanaz a cég van benne, itt is arról van szó, hogy végül is viszonylag nagyobb tervezési munkákat mennyire érdekes vagy nem érdekes, hogy bizonyos építészek nevéhez fűződik. Ebben van részigasság, vagy részigasság sincsen? Tehát itt, korokat, itt, itt azért a azt van. hogy rész... Hát Zoboki uh, én úgy látom, hogy még csak nem is Magyarország keretein belül, hiszen ő elég sok külföldi munkát is kap az irodája, ami vélhetően azt jelzi, hogy tudnak valamit, vagy nem rossz építészek. Eh, hogy Magyarországon is a magánszektortól, meg a közszektortól egyébként kormányzati színezettől függetlenül. Eh, ugye a Gábor, ha, ha jól sejtem, 50 fölött jár már Jócskán bár rendkívül fiatalos jelenség. megúgy is öltözködik. Igen, úgy is öltözködik. <gül> <ötözködik. gül> Színesen eh, eh, Budapest építészeti életének egy, egy karaktere kétségtelenül. Tehát én azt gondolom, hogy itt erről szó sem lehet, de már csak azért is, mert ez a legfontosabb, hogy mi minden ilyen nyílt építészpályázatot anonim módon bonyolítunk le. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy kifejezetten tehát úgy adják le az építészek a pályázatukat, hogy leadják egy azonosítása alkalmatlan borítékban, meg számítógépes adathordozón magát a pályaművet, és ahhoz egy külön fölbontatlan, azonosíthatatlan borítékban van, hogy kié az a pályamű és a zsűri úgy bírálja el a pályaműveket, hogy fogalma sincs, hogy az éppen bírált pályamű és az összes pályamű mögött kiáll, és megállapítjuk, kiválasztja a zsűri, hogy melyik a legjobb, a, zsűri, a szakmai zsűri véleménye szerint, és utána kibontja a borítékot, és lepődik meg, vagy, vagy ismeri föl, hogy az adott pályaműt kiegyzi, tehát ezt anonim módon nyerte el ez az építész csapat is, az egy stúdió, meg aztán még kértem lehet azt mondani róluk, hogy, hogy e, e, e, rengeteg kormányzati munkában vettek részt, tehát hogy itt ez biztos, hogy nem itt, állsz. Itt van egy átkötési lehetőség a harmadik témára, nevezetesen, hogy abban azért van valami kicsit furcsa, hogy Ugye az Emlékpark részletes építési terveit az Egyhetes Stúdió és a ZDA Zomogi Építészi Iroda készíti, az ő elképzelésüket találta Orbán Balázs miniszterhelyettes által vezetett szakmai bírálóbizottság a leghitelesebbnek, és ezt az általad közzétett posztot egyebek közt maga Orbán Balázs, is nem csak lájkolja, hanem odaírja azt, hogy gratulálok a Budapesti Fejlesztési Központ profi csapatának, és nagyon örülök és itt tovább. Tehát ebben azért van valami kicsit furcsa, amikor ezek így az emberek így egymás között vannak, miközben eleve egy csapatot alkotnak, de ez lehetőséget ad arra, hogy még november 22-én, ami durvá, most már két hete is van mögöttünk, egy furcsa... Én is igen, ugye itt a beton helyett fák a rakparton, megkezdődött a, a pesti alsó rakpart fáinak elültetése a szeptember óta folyó előkészítő munkák után. 34 darab 3 hárométeres törzsmagasságú kocsányos tölt közül 26 már a helyére is került, és írja még tovább e, bejegyzésében még november 22-én a Facebookon Karácsony Gergely, és te hozzá is, hogy Budapest zöld érdemes volt összefogni, hogy már több más projektben most is megtaláltuk a közös nevezőt amit aztán lájkol like Karácsony Gergely és az önmagában nagyon érdekes és tanulságos, nem tudom, hogy te mennyire követted, hogy önmagában ez a kvázi párbeszéd, amit ti folytattatok a Facebookon, ez emberekből ezt követően milyen reakciókat váltott ki, mint általában volt bennem némi csodálkozás, olvasva a hozzászólásokat. E ebben megmondom, hogy szintén nem, nem vagyok teljesen képben, és én nem nagyon szoktam már kommentelni senkinek az oldalán. Itt azért gondoltam, hogy ezt megteszem, mert csak a úr teljesen tisztában van azzal, hiszen személyesen egyeztünk meg abban, hogy a, a, a pesti rakpart felújítása az egy olyan fejlesztés, amit a, aminek a finanszírozását javarészben a kormányzat magára vállalta, biztosítja a pénzt és a főváros valósítja meg de ez még egy korábbi közfejlesztések tanácsa ülésén merült föl, amikor ő adót szeretett volna emelni, meg hitelt fölvenni, és tettünk egy javaslatot, hogy inkább néhány fővárosi beruházásnak a finanszírozását a kormányzat magára vállalja, de ne kerüljön sor adóemelésre, hitelt felvételre Budapesten, és az, ez a pesti alsórakpart az egyik, közösen készítettük el a terveket, és aztán a főváros valamelyik intézménye bonyolította le a közbeszerzést és szerződött le, tehát én azt gondolom, hogy ez egy közös munka, és úgy éreztem, hogy talán ez megemlítésre méltó dolog lehetett volna a főpolgármesteri pozsban is. Valahogy kimaradt belőle, és ezért igyekeztem úgy barátságosan jelezni, hogy tudom, hogy mi, Értem, hogy a fővárosban az a politikai narratíva, hogy van a behemót csúnya erőszakos kormány, aki bánja a szegény kicsi kiszolgáltatott önkormányzatot, de emellett rengeteg ügyben együtt tudunk működni, és rengeteg ügyben kormányzati finanszírozást tudunk budapesti fejlesztések mögé tenni. Teszünk is, talán érdemes ezt megemlíteni, főpolgármester úr pedig talán szintén elegánsan egy lájkkal jelezte egyetértését, hogy bizony az így van ez egy közös igen, hát az a finomság, amit itt érzékelhetünk, az manapság a közéletből meglehetősen hiányzik, és az emberek hozzászólásaiban is csak ritkán lehetetten érni. Te időnként a Facebookon alapvetően különböző közéleti események kapcsán szoktál megjegyzést tenni, ami itt most például városházától teljesen függetlenül a busságban való közlekedését illeti a karácsonynak. Én semmilyen szabálytalanságot nem pártolok, de némi maliciával csak azt tudom mondani, hogy ez legyen ennek az országnak a legnagyobb problémája. Ehhez képest, ahogy bizonyos médiákok rá vannak uszulva erre a témára, őszintén örülök, hogy én nem dolgozom ilyennél, mert ha engem a főnökség rá akarna venni, hogy én hajszoljam Karácsony kelgét a Kossuth-téri metróban, hogy válaszoljon arra a kérdésre, hogy lesz-e fegyelmi a Sofőr ellen, hát én azt hiszem, hogy én aznap fölállnék, és nem mennék el a Kossuth térre. Abba egyet tudok veled érteni, hogy boldog ország lennénk, ha ez lenne a legnagyobb problémánk, és hát csak nehogy a hallgatók félreértésbe kerüljenek, ugye. A, én egy árva hangot nem szóltam ebben az ügyben, és nem is tettem semmilyen facebook bejegyzést, nem is fogok bátran megügyérhetetni. Nehéz, most már... a Nagy vonalúság, tudod, amit te is hát én úgy látom, és azért ez mindkét oldalon. Én úgy látom, hogy amit, amit én nagyon hiányolok a mai magyar közéletből, az a nagyvonalúság. És, és igyekszem makacsul, bár látom, hogy nem feltétlenül sok sikerrel képviselni azt, és meg is valósítani talán, hogy szükségünk van a normális közös életben a nagyvonalúságra egymás iránt, és ezt a magyarországot időnként érdemes gyakorolni. Ritkán lehetett tettem a mai magyar politikában. Igen, némi csalódottsággal töltött el, hogy a múltkori beszélgetésünk után viszonylag kevés helyen volt arról szó, amit te egyébként a Lázárféle mondatra mondtál, amit Lázár Jánoshoz teljesen hű volt, és rá nagyon is jellemző, hogy ez mennyire volt szándékos vagy szándoktalan, feltelten baromira föl volt dobva, amit nem tudok érteni a trendtrén átadása kapcsán, de ezzel együtt lett egy olyan vidék vagy Budapest, amire te és még néhányan azt mondtátok, hogy Vidék és Budapest, de erre azonnal ráharapott ö, ö, nemcsak a sajtó, hanem a nem notabilitások is, hiszen karácsony november 29-én arról beszélt, hogy a magyar politika talán legmérgezőbb megnyilvánulásai azok, amelyek ellentétet próbálnak kelteni Budapest és a vidék között. Nincs Budapest vagy vidék, csak vidék és Budapest van. Eh, Horváth Csaba is eh, posztolt ezzel kapcsolatban, amiről majd holnap beszélgetünk. Lázár ezzel megint elővette a vidék Budapest kártyát, és aztán ugye a történet nem csak így, hanem másféleképpen is folytatódott, ugye kiderült, hogy volt egy vonat, ami elromlott, és akkor erről hogyan számolt be a sajtó, hogyan volt a Márkizainak és a Botkának a közös sajtótájékoztatója, eh, és aztán amikor ennek kapcsán Lázár János ismét megnyilvánult, akkor már némi fáradtság és a malíciának kisebb jelei voltak rajta a felvethetők, mert amikor azt írta talán tegnap, hogy indulatú javaslat és genyó észrevétel egyaránt jöhet, akkor azért azon gondolkodtam, hogy ezt alaposan átgondolta, de valószínűleg igen, és hát aztán így lettek indulatú és genyú észrevételek egyaránt. Mi, mit vár Hát, a... mi, mi lesz egy egyszerű történetből, ahol az ember azt gondolná, hogy fél-négykor felszállnak egy tramtrére, és aztán elszabadulnak az indulatok, és elszabadul valami, aminek tulajdonképpen sok köze nincs az eredeti projekthez. Hát nézd, én, én csak megerősíteni tudom azt, hogy egy kicsit itt is a ugye amiről az előbb beszéltünk, és még egy dolog, amiből tehát szerintem van már elég megosztottság, meg szembenállás ebben az országban, és nem több szembenállásra és megosztottságra, hanem kevesebbre, és inkább több egyetértésre és több közös sikerre lenne szükség. És ráadásul nekem, Lükkén meggyőződésem, hogy Budapest az egy igazi magyar sikerstori. Tehát a, ha valaki megnézi, hogy a reformkorban hogyan született meg a Budapest gondolat, ami egy nemzeti program volt, az egész ország, az egész nemzet programja, mert arról szólt, hogy a szuverenitásunkért, meg a szabadságunkért küzdünk, és annak elengedhetetlen feltétele egy önálló saját nemzeti főváros, és legyen végre egy ilyen az országnak. Erről szólt a Budapest gondolat. Ezt, ezért küzdöttek a reformkomban az elődjeink, majd tudott megszületni a kiegyezés idején, nem sokkal a kiegyezés után, a nemzeti parlament döntéséből egyébként van a, a, a nemzetköltségvetésének finanszírozásával, és a Budapest építése, ahogy létrejött, megszületett, és, és hihetetlen fejlődésnek indult az 1873-as megszületése után Budapest, és lett az egyik legizgalmasabb világváros néhány évtized alatt Európában. Ez egy igazi magyar sikerspori, erre büszkének kéne lennünk, és én azt mondom, hogy az egész nemzet számára erőforrás és lehetőség. Budapest, azt mondtam, hogy a hétfőn is, amikor beszélgettünk, sikeres Budapest nélkül nincs e, e, sikeres. E, Magyarország az egyetlen magyar világváros, a nagyvilágnak Budapest tudja elmesélni Magyarországot, a nagyvilág döntően Budapesten keresztül érkezik meg Magyarországra, tehát én, én nagyon nem vagyok annak a pártján, hogy szerintem nem létező vidék Budapest ellentétet mesterségesen. Én azt tapasztalom, budapesti vagyok, tőzsgyökeres, generációk volt, nem volt a budapesti polgárok a, a, az elődeim, mindig Budapesten éltem, minden Budapesthez köt, Budapest a szemvedélyen, Budapest a munkám, de én azt tapasztalom, hogy vidéket is büszkék a nemzetközi a magyar emberek. Menjünk És... arra, mert rengeteg témánk van még. Bocsánat, csak Budapestbe bele tudok feledkezni. Ez rendben is. van, ha már látom. Lázali... Szerintem ez egy közös nevező. Budapest közös nevező lehet egyesíteni és képes. Én azt tapasztalom, hogy egy, egy fölcsillan, egy szinte azonos láng az emberek szemében, baloldali, jobboldali, ilyen-olyan emberek szemében, akik egyébként a világ nagy kérdéseiben Homlok egyenest más gondolnak, akár szóba sem állnának egymással, de ha Budapest fejlesztéséről, Budapest építéséről, Budapest emeléséről beszél velük az ember, na akkor abban a kérdésben képesek akár egyesztahoz is leülni, Tehát Budapest inkább egyesíteni tud, nem kéne megosztanunk a Budapest kérdésben az országot. Egy mondat erejéig visszatérve Lázár Jánosra, aki egy órával ezelőtt posztolta, hogy a makói gumigyár előre menekült, ahelyett, hogy teljesítette volna, amit vállalt, inkább visszafizeti a munkahely megtartó támogatások egy részét, csak szabadon kirúghassa az embereket írja Lázár János. Én azt kérdezem egy mondat erejéig, mert aztán az oltások kapcsán éppen várom, hogy a koronavírus govhu a legfrissebb adatok legyenek, és még van egy téma, aztán jön kisabrus. Tehát, hogy azt kérdezem tőled, hogy ami a nyugati tervpályázatot illeti, ott most szigorúan megmaradva az első fordulónál, tehát még nem tartunk a másodiknál, a 36-ból hogyan lett 12? A... Be kellett adni szakmai referenciákat, amit nyilván előre meghatározott szakmai referenciákat, és úgy volt a pályázat kírva, bárki jelentkezhet, de első lépésben a jelentkezők közül a szakmai referenciákat pontozva ki fog alakulni egy rangsor, és a legjobb 12 tud a következő fordulóba jutni. Ez történt meg, intézi Dávid vezetésével a Kormányzati Budapest Fejlesztési Központ elvégezte ezt a rangsorolást, kiértesítette a résztvevőket, Mindenki elfogadta ezt a döntést. Nem csoda, mert erről is talán posztoltam a múlt héten, hogy itt tényleg azt látjuk most, hogy világsztárok állnak rajthoz, tehát a világ legjobb építész irodái versenyeznek azért, hogy ki tervezhesse majd meg az új nyugati, a nyugati pályadvarnak a megújítását, az új nyugati teret. E, azt az zöld folyosult, amit nézően a nyilveti okay. a Azért mondtam, hogy csak egy mondat, mert még megjelent közben a goppont n kivételesen valamivel hamarabb, mint korábban 846-kor elmondom neked a legfrissebb mai adatokat, illetve ezek a tegnapra vonatkozó adatok. Nos, te mennyire gyógyultál meg? Hát néz, ilyen kis köhécselés. Most meg, Covid? Elment, azt mindenkinek javaslom, hogy vegyük komolyan a dolgot, tehát ugye viszonylag enyhe tünetekkel megúztam, de azért az első, majdnem az első utam a héten a, a, a, a szükséges vizsgálatok elvégzése miatt a kórházba vezetett, tehát e, vérvétel, e, e, minden mintát most nem ecetelnék, e, tüdőrönggen. E, e, de van post-covid e, jelenséged, vagy egyenlőre? Nincs, és azt mondják a, a vizsgálatok eredménye, és azt mutatják, hogy én ezt következmények nélkül e, megúztam. Kívánom, hogy ha, így ha legyen. Tehát a mai. Három oltással. Három oltással. A, nem véd meg, a... elkaptam, de egy. A... új újfertőzött és 218 ember halt, meg ez az elmúlt idő lemagasabb adata. Uh, ami a te hozzáállásodat, budai kérdések, uh, kötelező oltás. Mit gondolsz erről? Ma, 2021. december hát másodikán. Először is a és részvétünk az elhunytak családjának. Szörnyű számok ezek nap mint nap Magyarországon és a világban. A kötelező védőoltás kapcsán érdeklődve figyelem a, a, a fejleményeket, és, és egy kicsit sajnos, azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos visszaigazolva látom azt, amit mi Pokorni Zoltánnal közösen csináltunk. Ugye Májusban kerestük meg a budaiakat egy kérdőivel, amit a mi választókörzetünkben teljes 12. kerület és a második kerületnek egy része minden budaihoz eljuttattunk, amiben föltettük a kérdést, hogy ők hogy gondolkoznak a kötelező védőoltásról. Kiderült, hogy nagyon oltáspárti a budaiak közössége, de több mint kétharmaduk akarta volna valamilyen módon a válaszadóknak, 15 ezer választ kaptunk kötelezővé tenni az oltást, van, akik általános kötelezettségen, és vannak, akik pedig bizonyos szakmákban gondolták úgy, hogy, hogy kötelező lenne, és a budaiak véleménye alapján, mi, ugye én egy budai vállalások néven azt a 7 plusz 1 pontot nyilvánosságra hoztam, eljutottam megint csak a budaiaknak, amire én vállalkozom, hogyha megtisztelnek a bizalmukkal, és képviselőjük ké választanak az országgyűlési választáson, akkor én ezt el fogom érni. Nem feltételes módban, nem meg akkor ha, hanem ezt számonkérhető módon vállalom, hogy ezeket megteszem. És ebben a plusz egyedik pont a kötelező védőoltás. És úgy fogalmaztunk, ez, ez szeptemberi kibocsátás, hogy az élet nem állhat, most szó szerint felolvasom, azt mondtuk, hogy az élet nem állhat be újra meg újra, meg kell védenünk magunkat, ha a koronavírus tartósan velünk marad, a tudósok és a járványügyi szakemberek véleményét meghallgatva, vezessék be a kötelező védőoltást. Magyarországon legalább bizonyos foglalkozásokban minden élet számít. Sajnos én azt látom, hogy ha országgyűlési képviselővé választanának a budajak, azt kizárólag ők jogosultak eldönteni. Ha megkapom a bizalmukat, és jövő tavasztól képviselő lennék, akkor sajnos ez a vita. Mekkora következő... kockázata van ma ennek, mert ahogy én látom, elég falus Andrással beszélgetni, aki nem akar a képviselő lenni, de azt mondja a KFJ Ansiban, hogy kötelező és komment szekcióban olyat kap, ami nem bírja a nyomdafestéköt. Nézd, de én tényleg azt gondolom, hogy hatartósan velünk marad, és a járványügyi szakemberek, orvosok véleményét nyilván nagyon kikérve, de hogyha mondjuk 2022 közepén is ott járunk, hogy három éve negyedik, ötödik, hatodik hullámról kell gondolkoznunk, akkor igenis azt a vitát le kell folytatnunk. Én azt mondom, hogy legalább azt a vitát őszintén az érveket az asztalra téve, ellene mellene szóló érvek. Addigra egyébként ott tartunk majd jövő tavasszal, hogy, hogy, hogy lesznek mögöttünk példák, mondjuk egy fél éve, hiszen, hiszen most ugye nyugat-európai országok gondolkoznak a bevezetésön. A, a, a, a védőoltásnak. Lesznek mögöttünk példák, amikből tudunk tanulni, úgyhogy ugye, szerintem ez a kérdés, ez megkerülhetetlen. Másodszor ez beszélünk ezzel a... a héten, ezzel együtt nem fogunk tudni mindenről beszélni, Én csak ezt azért mondom, mert... Hogy Én azt ez... tudom mondani, hogy a budaiak láthatóan oltáspártiak, és nekem kutyakötelességem ezt az álláspontot képvisel. Ez már itt a felvezetés a következőnek, és hogy az ember egyébként nem üres járatokban van, ugye azt is nagyon sajnáltam, hogy viszonylag kevés helyen, jelent meg, amiről mi beszéltünk hétfőn, hogy végül is kormány döntés született, és te is elmondtad a véleményedet a tekintetben, hogy hogyan lehet szétválasztani valamit, amit korábban az Innovációs és Technológiai Minisztérium összekötött. Nagyobb igény volt arra, hogy a logikátlanságot mutassák be mind a két oldalon, ha egyáltalán vannak oldalak, Előttem az Információs és Technológiai Minisztérium reagálása az aláírásra, és abból egy elemet emelnék ki, és kérdésformában hozzáad intézem. A a változatlan álláspontja szerint a Fővárosi Önkormányzatnak többet kellene magára vállalni az agglomerációs közösségi közlekedés finanszírozásából. Ez a kellene, ez mit jelent? Hiszen korábban nem, hogy kellene volt, hanem az, hogy egyik függvénye a másiknak. Most hol tartunk ez ügyben? Hát pontosan ott tartunk, hogy van a, a tárca, tehát az ITM és a városháza között egy, ha jól emlékszem a számra, egy 1,7 milliárd forintos vita, egy éves 1,7 milliárd forintos vita. Az ITM azt mondja számítások alapján, hogyha e, e, ugyanazt, amit Tarlós Istvánnal megállapodást megkötött a kormány 2016-ban, annak a logikáját érvényesítjük, annak a tekintetében bonyolult kérdés, úgyhogy én sem nagyon tudok egyszerűen fogalmazni, hogy a budapesti közlekedést kiszolgáló állam által működtetett hív és volán közlekedés, buszközlekedés, közlekedés fenntartásában milyen mértékben járul hozzá a kővárosi önkormányzat? Ha érvényesítjük a tarvossal kötött megállapodást, ami lejárt, tehát kötelező újra kötni, akkor... 1,7 milliárddal többet kellene fizetni a fővárosnak. A főváros meg azt mondja, hogy akármit mutatnak a számításukra, egy fővérrel nem akar többet fizetni. Jó, hogy ezt a vitát leválasztottuk arról, hogy a 12 milliárd forintot, ami a állami támogatás a budapesti tömegközlekedéshez, és amiről az országgyűlés döntött parlamenti többség belerakta a költségvetésbe, a 21-es költségvetésbe, arról nem csak papírt írtak alá 7 miniszter és főpolgármester, hanem ott van a számláján, tehát már megérkezett. Végül, de nem utolsó sorban, abban van valami sajátosság, hogy amíg az ATV-ben azt mondja Karácsony Gergely, hogy nem vétózzák meg az atlétikai világbajnokságot, addig már a mérce arról ír, hogy másnap arról beszél a főpolgármester, hogy a, miért ott van az ujjunk a ravaszon, de nem húzzuk meg. Ümm... Innen folytatjuk. Köszönöm szépen, no comment. Köszönöm, viszont hallásra szia. Köszönöm, minden jót. Fülyes Balást hallottak. Jó reggelt kívánok, Fiala fia János Tíma szegénységben ma se szenvedünk. Na, ez jó de, hír. de ezzel együtt azt kérdezem öntől, hogy nekem nagyon sok bizonyos szempontból átépítettem a lakásomat, és ez rettenetesen sok munkával jártam, amit zömében én végeztem el, mármint az utómunkákat, mert egyébként üveges munkát például nem vállalok és közben rádiózás és háttértévézés folytatok. Például rengeteg filmet hallgattam végig, és egy kockát nem láttam belőlük, de teljes párbeszéd halmazt tudtam befogadni, és ugyanígy hallgattam a hirtévét, az ATV-t, a Spirit fm a legkülönbözőbb, a Karch Uh, és néha az ember úgy, amikor este megkérdezik, hogy mit hallgatott, akkor nem tudja elmondani. Megmarad egy, hogy a karácsony a buszában közlekedett, mert hát azért meg kell tudni különböztetni a fontos, a fontos talán dolgoktól. És én most már egy ideje beszélünk, és ez nem egyedül az öntevékenységével kapcsolatos. Az ember egyre jobban érzékeli, hogy az, ami az ön munkájának a zömét kirakja, annak semmi köze nincs ahhoz, amiről egyébként a médiában beszélnek főpolgármesteri hivatal kapcsán. Valamit érzékeltetne abból? Így már beszéltünk egyszer, ugye a Fővárosi Közgyűlés üdése után is, hogy mi az, ami az ő munkájában fontos független attól, hogy a Városház eladásával és a Karácsony szabálytalanság használatával kapcsolatban kérdeznék Önt a legtöbben, mert az nagyon fontos? Ö, hát nyilván én is érzem, hogy a, a más a média nyilvánosságban a hangsúlyt... Ö, Ennyire legyen más, az valami egész hihetetlen, tehát ez Szerintem én ezt egy adottságnak fogom föl, nyilván nem próbál az ember küzdeni ellene, de azért azt is tudom, hogy vannak olyan ügyek, amelyek szerintem nagyon-nagyon fontosak, de valószínűleg elaludnának rajta a hallgatók. Tehát, hogyha én most itt hosszan elkezdenék beszélni a, a területi fejlesztési e, operatív programról, hogy Budapest kap nagyon-nagyon sok pénzt, és ebből mit akarunk csinálni, körülbelül ez ilyen kikapcsolási faktor lenne, miközben ez valójában az ügy, Míg a busában haladt a uh, főpolgármester autója, ezt nem akarok semmilyen ügyet természetesen elbagatelizálni, de azért ehetképpen szerintem semmiképpen sem uh, tűnik fontosnak. De ez egy feladat, hogy igen, de, de, ez, tudom ennek... tenni. de nem csak az, hogy izgalmas, mert nem beszél rosszul, de ennek még nagyobb jelentősége van, hogy milyen szem vagy milyen ellenszem kíséri az ön tevékenységét, miközben ön egyébként nyugodtan azt mondhatná, hogy hát önre egyáltalán nem kell, hogy reflektorfény vetődjön, mert ön nagyon jól el tudja végezni a tevékenységét. Mégis központi erők dolgoznak azon, hogy így vagy úgy lássák önöket, miközben arról, amit ön lehet, hogy unalmasnak talál, de akkor nagyon fontosnak, arról alig eség szó. Ez lassan egy olyan ollót, egy olyan szöget zár be, ami sohasem volt akkora, mint most. Ez igaz, de azt gondolom, hogy ez a, a teljes politikai univerzumra igaz, hogy a, a fontos a nem fontostól el tudjuk-e okay, csak az a kérdés, hogy a hétköznapi életét ami a munkáját életi azt egy tízes skálán mennyire befolyásolja. Már az a kérdés, hogy azok az emberek, akik egyébként kigyobb éket kiabálnak egymásra a nagy nyilvánosság előtt, egy teremben, miközben arról nincs közvetítés, tudnak érdemben dönteni, akkor le van szarva a média szószoros értelmében, beleértve engem ám hogyha ez kihat arra is, ami egyébként az érdemi tevékenységet illeti, akkor már nem normális. Anélkül, hogy most fel akarnám gyújtani az összes lámpát az ő szobájába, ez a belső munka mennyire látja kárát annak, ami a szobán kívül van? Szerintem ez ugye városztunk Tehát, ha ami a Városházá döntéshozatali rendszerét, tehát ügyek előkészítését érinti, nyilván itt kollégák vannak, itt nincsenek abból szempontból politikai ellenérteket felek, ezt nem befolyásolják nekem feladatom, hogy a fókuszomat azon tartsam, ami a napügyek szempontjából fontos, és ne vigye el azt, hogy én a, a nyilvánosság, napi nyilvánosságnak akarjak megfelelni. A, a politikai viták, vagy mondjuk, mondom, a közgyűlés munka ebből a szempontból, hát ez egy hosszabban elemezendő dolog, hogy egy közgyűlésen mit lehet hozzáadni egy, egy ügyhöz. Én egyébként azon az elven vagyok, hogyha van egy érdemi módosítási javaslata az ellenzéknek, akkor miért ne fogadjuk be, mert hogy, ö, nem egy közgyűlési többség módosító. Tehát, hogy, és voltak is ilyen módosítási a hiddetnek, meg, amit mi elfogadtunk, beépítettük az anyagba, de nyilván nem ott dőlnek ezek a történetek. A harmadik fázis az a kormánypárt a való együttműködés, nem a kormánypárta, a kormánya való együttműködés. Ugye ez egy izgalmasabb, érdekesebb terep, ahol vannak felszín feletti ütközetek, meg vannak olyan egyeztetések, ahol valamilyen olyan eredményre kell jutni. Ennek ugye az egyik ilyen mozanatát láthatták a, a hallgatóinkra, a 12 milliárdos közösségi közlekedési normatíva ért folyó küzdelem, illetve párzamosan ezzel, ezzel, ezzel az agglomerációs megállapodás, amiről beszéltünk hosszan. Ezekben meg, meg az időre próbálok haladni és megoldásokat találni, mert hogy valójában az én öndefinícióm alapján az a feladatom, hogy én ezeket a problémákat. Igen, csak hát közbenműten én ugye arthatom a, a kapcsolatot önnel is, Füries Balázsral is, tehát e, politikai megbizatásom pedig nincs érdeklődésen pedig van. Ugye elmondta itt Fülyes Balás hétfőn, hogy végül is ez a döntés úgy is születhetett, hogy a kormány úgy döntött, hogy szétválasztja azt a két dolgot, amit egyébként a Technológiai Minisztérium összekötött. Tehát itt viszonylag objektíven beszélnek emberek, és nem arról az, hogy hirtelen valaki másféleképpen ébredt föl, E, aztán ugye a nagy nyilvánosság előtt ez egészen másféleképpen zajlik. Ugyanakkor az előbb idéztem Füriyes Balázsnak, most pedig önnek, hogy ugye a hétfői kommunikéjében az ITM azt írja, hogy a tárca a a álláspontja szerint a fővárosi önkormányzatnak többet kellene magára vállalni az agglomerációs közösségi közlekedés finanszírozásából. És ez azért érdekes, mert korábban nem csak hogy arról volt szó, hogy az egyik feltétel a másiknak, de közben a másik meg feltételes módba került. Ezzel kapcsolatban mi a helyzet? Hétfőn, amikor ott voltunk Palkovics miniszter miniszterúrnál, és ott tényleg egy gyors és kicsit, azt gondolom, is találkozó volt, taláírásra került ez a szerződés, ami még aznap meg is érkezett a támogatási összeg, tehát elhárult az a veszély, hogy a közösségi közlekedés finanszírozás nélkül maradjon. Én már a múlt héten megállapodtam az ITM közlekedési államtitkárával, hogy e hét találkozunk, és az agglomerációs megállapodást megpróbáljuk tető alá hozni. Ez a meg is volt, egyébként szerintem megállapodtunk, most szinte szövegszerűen, és ez arról szól, amit, amit talán nem mondtam az adásba is, itt múlt héten, hogy mi eddig is fizettük havonta ezt az összeget, ez, ez egy kvázi előleg, ez ugyanannyi, mint tavaly volt, meg tavaly előtt, és abban maradtunk, hogy egy képetet fölállítottunk, uh -huh. összehoztunk, amelybe képletbe berakjuk a valós tényadatokat 22 tavasz végén, arra készülnek el, és a képletből kijön majd, hogy mennyit kellett volna fizetni, ha többet fizettünk, akkor nyilván. Azt a képletet, azt az számú... kialkotja meg? Azt a képletet, ezt közösen alkotja meg, de szakértő szinte, szinte teljesen készen volt, és ezért nem is értettem ezt a haverést ezt körül, mert én azt láttam, azért van annyi rúzom, hogy mi az a vita, ami, ami 10 perc alatt lezárható, és mi az, ami egyébként egy meddővitából fordul. Én ezt folyamatosan láttam, hogy jól haladnak a szakértői tárgyalások is, ez, a, ez a, egy ponton ez egy 10 perc alatt megoldható kérdés, és valóságban tényleg ez volt. Egy órára mentem a itm terához a készfogással és megívással együtt szerintem 14 perc alatt végeztünk a, a, azzal a, ennek a részével a dolognak. És abban varattunk, hogy akkor a szövegszerűen végigfutottunk rajta, elmondtam, hogy én tudok elfogadni, fogadni, tudok és már átmentek okay. a papírok, tehát a történet. Egy kérdést árulja meg ennek kapcsán. Önnek volt-e magas állami tisztsége valaha is kormányzati cégnél Fidesz időben, vagy MDF időben? Nem volt. Ez véletlen? Nyilván ugye én 2000... 3 ban -ba, 2002 2002-2003-ban diplomáztam le, utána a közigazgatásba kerültem. 2010-ben szakában voltam a bajnai kormány végén, itt szereltem le, tehát nyilván nem nagyon betűzött el, hogy én maradhatnék még a közigazgatásban. Hát is előfordul de, ilyen, hát itt van Barsé Balázs is, aki a posztját tekintve magasan van, de közben átível periódusokon. Hát igen, egy vagyonkezelő közelő vezető, meg a Műszerelnök hivatal társadalom politikai szakállamtitkára voltam a kettő ebből a szempontból. Bár normál országban nem lehetne politikailag átítatott egy szakállamtitkári pozíció, de akkor ez nyilván az volt. De nem is kívántam maradni, hogy hát nem is arról volt szó, hogy akkor én most borzasztóan szerettem volna, csak nem engedték. Oké. Okay. Semmi közöm nincsen hozzá, ha akar ne válaszoljon. Önnek jelleg aktív pártagsága bármilyen létező nincsen. nincsen. Azt kérdezem Öntől e, e, még e, a kapcsolódva itt a közösségi közlekedés támogatásához, hogy végül is az, hogy a városháza nem vétózza meg az atlétikai világbajnokságot, másnap pedig arról beszél a főpolgármester, hogy de a ravaszon ott van az újja, annak én csak jelentőséget, vagy felejtsem el. Ö, igen, mert hogy, csak hogy a tények. Tehát mi azt mondtuk, hogy két esetben vétózunk, tehát írjuk meg a levelünket a, a Nemzetközi Atlétkébi Bizottság elnök. Az első eset az, hogyha nem kapjuk meg a 10 milliárd forintos egészséges Budapest pénzt 2021-re, ezt megkaptuk, tehát hogy ez a, nem csak mi, hanem a kérletek is, ez rendben van, valóban mindenféle korrektan tartotta a szavát, és gyors munkát végezte. A második dolog pedig az volt, hogyha a Fudán beruházás nagyon nehezen visszafordítható, vagy akár visszafordíthatatlan állapotba halad. Mit jelent ez? Az ingatlanokat átadják a, a fután vagyunk kezelő alapítványnak. E, mert ugye akkor abba belekerül az államtól ezek az ingatlanok, belekerülnek ebbe az alapítványba, onnan már, hát... E, talán egy, egy népszavazás útján, ahol a vagyonkezelő alapítvány törvényét lőni szét a népszavazás, abban az esetben lenne lehetősége ennek a visszafordítására, de anélkül nyilván nagyon nehéz lenne. Nos, ez a vagyonátadás nem történt, meg nem indult. Tehát ilyen döntést nem hozott a, a, az állami szervek, így vitték be például a, talán a vagyunk, nemzeti vagyonkezelőnek a, a döntése, igazgatósági döntése kellene. De ami nem történt meg, az nyilván nem lehet azt mondani, hogy ez biztosan nem fog megtörténni holnap, vagy két hét múlva. Erre mondta azt a főpolgármester, hogyha természetesen mégis minden jelzés ellenére ez a lépést megtenni a kormányra, akkor abban az esetben nek nincs más lehetőség, mint élesíti a vítóeszközőt. Van uh, itt, csak közben el kell küldelem egy sms megtörtént... Uh, Átmenetileg az elműtől vásárolja a főváros az áramot, és itt különböző átmenetek lesznek. Az MVM fix áron adja majd az áramot, jelenleg ez a legolcsó forrás, reméljük a kormány nem lassítja vagy akadályozza Budapest működtetéséhez szükséges áravellátást. Ugyanakkor egyebek közt a HVG-ben írnak arról, hogy a BKV és a különbség az több is, mint 20 milliárd. A BKV 20 milliárd forintot ugye a cím jövőre, mert elszáll a villamos energia ára. Ez nem az MVM függvénye, hanem, hanem attól függetlenül háromszorosára emelkedett az elektromos áram ára. Ezzel kapcsolatban mennyire fáj a fej? Hát, a BKV nekem ez egy furcsa, ahogy így most mondta, nekem ez a hír nem volt meg, ennek utána érzek, és ezt egy kicsit túlzásnak érzem, ezt ez, ez sok lom, ezt az összeget, de megnézem majd. Mert most azért nem Olvasom, nélkül... a helyzet 2022 azt mondja, hogy a helyzet 2022-ben nehezebb lesz a járművek üzemeltetéséhez szükséges áramot a vállalat éves szerződésben vásárolja, így a HBG-t tegnap 14-17-kor, amit mindig a megelőző év végén kötnek. 2021-re, így még a 2020 as ára, 2020 hasonló áron sikerül szerődni, összesen 13,2 milliárd forintért. A piaci árak azonban az év során elszálltak, így a 2022-re szóló megrendelésben ugyanez a tétel már 35,1 milliárd forint, vagyis csak az drágulása miatt kb. 20 milliárd forinttal költségesebb lesz az üzemeltetés. Hozzáteszem, a 35 egyből kivonjuk a 13, 2 t akkor a különbözetet a szívesen magamra vállalom, és ugye, mintem pénzről még lesz szó sajnos kettőnk között, ezt itt most a nagy nyilvánosság előtt bevallom, mert ez 21-nél is több. Én nekem soknak tűnik ez gyanús, az meg kell néznem, hogy az igaz-e. A dologban 20 milliárdos áremelkedés áramártal az... Az emlékeimbe törgettem most a nyilván nem mondom, hogy a teljes üzleti terve benne van a BKV-nak a fejemben, de azért forás ki el a, a kezelni. Az első, első részét a dolognak, azt, arra viszont reagálni, ugye mi történik, és ez viszonylag egyszerű és a hétköznapokat tint a dolog. Ugye van egy közvilágítási rendszer a Budapestnök. Ez a úgynevezett BDK nevezeti cég üzemelteti. Ő megvette az áramot, ugye az áramot kétféleképpen lehet megvenni ha Embereknek az egyik az egyetemes szolgáltató, ez a fix áras, ez a úgynevezett is ár. A másik pedig a, a szabad piacon, tehát mint hogyha tényleg valaki, és azt mondaná, hogy na, akkor mennyiért adják ma éppen a kifét. ugyanezt tulajdonképpen az áramár piacon is, az árampackon is, tű, tűjtei termék, tűjtei áramtermék, kimegy. Én szeretnék egy éven keresztül ekkor a mennyiséget vásárolni, és erre jönnek az ajánlatok. Egészen eh, idén nyári körülbelül azt lehetett mondani, hogy a szabad piaci ár az alacsonyabb volt, mint az egyetemes szolgáltatói ár. Tehát lehetett venni szabad Így vette a budapesti eh, díszvilágítást, a budapesti közvilágítást Intéző cég is az áramot. Kijötták idén is a közbeszerzést, és hát kiderült, hogy drámoja megukrólt az ár. Ez nekünk ez akár 4-8 milliárd is lehetett volna többletként, mert hogy egy ekkora mértékben növekedtek az árak. Mi azt láttuk, hogy ez így nem tartható, ezért azt mondtuk, hogy az önkormányzatnak van lehetősége arra, hogy egyetemes szolgáltatóként vásállja áramot, és ezt az államot megvásárolja, alacsonyabb áram, mint a, a szabadpiaci ár, és odaadja az, a közvilágítás testintéző cégének, aki ebből megműködteti a rendszert, ez lesz január 1-től. Erre beadtuk a szükséges engedélyeket, és elindultunk ezen az uton. De reméljük, hogy valóban nem akadályozza meg ezt a folyamatot a kormányzat. Tehát teljesen jogilag körülzárt és rendezett dologról van szó, de nem akarok tippekat adni. Akár dönthet úgy a kormány, hogy az egyetemes szolgáltatói áron belül képez egy másik árkategóriát, ami csak Budapestre alkalmazandó és azt felemelni és ebben az esetben ugye megdrágulna, ehhez képest is az áram. De most mi van az átmeneti időben? Ugye most jelen pillanatban egy szolgáltató, hogy a szabad szabadpiaci vette az áramot a, a BDK, ez a szolgáltató, aki tudomásom szerint nem csak nekünk, hanem még egy nagy magyar gyárnak is szolgáltatja az áramot, bedőlt. Azt mondja, hogy ő nem tudja ezt, ezt egyébként... Ez a, egy a jasz ezért? Így van, ő ezt nem tudja a továbbiakban ellátni, Ebben az esetben van egy átmeneti időszak január 1-ig, és ebben az átmeneti időszakban eh, ahhoz, hogy legyen közvilágítás Budapesten, nyilván valakitől kell vennünk az áramot, ebben az esetben az elmű lépett be, eh, és tőle vásároljuk, és aztán majd január 1-től pedig egyetemes szolgáltatói körbe megyünk be, és ezzel azért szabott piaci árhoz képes tudunk több milliárd forintot közben megnéztem az ön születési dátumát, mert súlyosan elszegyeltem magamat az elszámolásánál, ami az életkorát illeti, úgyhogy a, a kérdés, ami a korábbi kormányokban való részvételét illeti, az teljesen alaptalan volt, amiből nem az következik, hogy ő nagyon rosszul néz ki, és az életkoránál sokkal többet mutat, hanem hogy én voltam a e tekintetben naiv vagy felkészületlen, megfelelő rész aláhúzandó hozzátéve, vagy nemrég ünnepelte a születésnapját. Igaz, hogy kilenc napon belül nem vagyunk így boldog születésnapot, nem kívánok. De, de maga, egy, maga egy maga egy siheder. Ehm, azt kérdezem öntől záró témaként, hogy ami a városházával kapcsolatos történetet illeti, amely most már olyan szerte ágazó egyébként, hogy már a kormány sajtó is óvattal van vele, mert ugye eljön az a pillanat, amikor ha a követhetetlenségenek beáll egy bizonyos fokai, egy tízes skálán mondjuk öt fölé megy, ott már, tehát amíg azt lehet mondani, hogy a fiala az hülye, az egy egyszerű dolog. A fiala nagyon hülye, a fialát ki kell rúgni, de amikor ez már ilyen súlyosan kontextualizált közegbe kerül, ahol 84 ember van, azt már semmilyen szapanoperában a következő részben nem lehet összefoglalni az előző részben történteket. De ezzel együtt vannak még történések, és nyilván, hogy december 15-ig, amikor majd a bizottság szület jelentést, ez napi lesz tartva, aztán jön a karácsony és akkor átmenetleg vagy tartósan ki fog múlni ez a történet, majd kiderül. A mostani fázisban ön abból a magasságból, amit láttatni akar, most éppen mit lát, különös tekintettel arra, hogy Karácsony gerge éppen ezekben az órákban uh, próbál úrra uh, lenni uh, a helyzeten, és írja azt, hogy... Uh, Szintén HVG a HVG mai tényfeltárása után, amely szerint a Fidesz megbízásából ellenzéki politikusokat figyelnek meg biztonsági cégek, ideje bemutatni ennek a kaműügynek a kreálóit, azokat a Fideszes és Fidesz közeli figurákat, akik közül a városvezeti, és egyet sem ismer, velük soha nem tárgyalt, ám ők mégis asszisztáltak egy hazug lejáratú kamhágyhoz, hamarosan jönnek a részletek, három pont. Nyilván nem fogok uh, főpolgármester kommunicációjába spoilerezni. Inkább a, nézzük, hogy mit látunk eddig ma, már 10 órakor, lassan egy fél órával, múlva az első alkalommal a vizsgáló bizottság helyes, erről döntött a közgyűlés, elkezdi a munkát. Tegnap a vizsgálóbizottság elnökének a kérésére a, tegnap átadta a vagyonkezelő az összes ingatlan eladási dokumentumot. Uh, és egyébként ezt nyilvánosságra is hoztuk, hogyha valakit az érdekel, akkor a budapest.hu megtalálja, kb. egy ilyen 1000-1500 oldalnyi... Jó, hát ugye ez a tipikus eset annak, hogy ennek az átböngészése önmagában több időt igényel, mint amennyi december 15-ig van. Egyébként, igen, nyilván, hogyha oldalonként meg valaki át akarja olvasni, de ugye ezek, ha valaki fölmény, akkor látja, hogy ez ingatlanonként van szétbontva, minden ingatlanhoz ott van, akkor a pályázati kiírás kik jelentkeztek milyen pályázatot adtak be, ha több pályázó volt, akkor mi volt a vaklicitnek az eredményes sorrendje, egy jegyzőkönyve, az elővásárlási jogok lemondásáról szóló dokumentumok, szerződés, az értékbecslés, köztesület, tehát minden ilyen, minden egyes anyag ugyanabban a struktúrában fog Valaki valakit érdekel, akár egy egyet kiválaszt, bármilyen ingatlan, rákattint, hogy látja, hogy akkor ezek hogy néznek ki. Ebből szerintem a bizottságnak egy dolga van, mivel nem akarok tippeket adni számukra, azt nézzék meg, hogy igaz lehet-e az az állítás, hogy szűkíthető volt-e az ingatlan pályázatokon való indulás lehetősége. Tehát egyszerűen ki kell venni, hogy hogy néz ki egy ilyen pályázati kiírás vagy egy ilyen pályázati felhívás, meg kell nézni, hogy ki indulhat rajta, hogyha ez szűkítő, az nyilván egy probléma, de arra fognak jutni, hogy ezen valójában Annyi szűkítés volt, hogy bejegyzett uh, cégnek vagy magánszemélynek kell lennie annak, aki ezen elindult, és a legmagasabb árat kell adnia az összes pályázó közül. Tehát ez viszonylag egyszerű mindentől kezdve. De a bizottságnak ez a dolga most, hogy, hogy ezt megnézze, illetve nyilván próbálja meg minél több tanút behívni azon tanúk köréből, akik megszólaltak ezeken a hangfelvételeken, vagy akiknek a neve elhangzott ezeken a hangfelvételeken. És akkor őket megkérdezni hogy ők egyébként mit gondolnak erről a dologról, ismerik-e valóban egymást, hogy működik ez a rendszer. Szerintem ez egy gyorsan lejátszható folyamat, van akkor, hogyha a tanúk rendelkezésre állnak ebben a, a, a bizottsági munkában. Hát a tanúk, akikről még nem tudjuk, hogy kik lennének azok, csak feltételezéssel vagyunk e felől. Most a tanúkat, most rosszul mondtam a tanúkat egyébként, de nem, nem, nem a tanuk, túl, Hát tanúk amnyiban, amennyiben az eseményeket valamilyen szinten végigasszisztálták. Tehát vagy tanuk, vagy ennél többek. Igen, de, de, de tanuk. például elhangzott az én nevem is. Ha engem meghívnak, én nagyon szívesen elmennék, és elmondanám ott nekik is a mint amit önnek vagy a meg a, a fejentésben is megtettem. Én nem ismerem ezeket az embereket, tehát úgy beszélnek rólam, hogy ők nem ismerhetnek engem, én nem ismerem őket, és egyébként meg nézze, mindenki az anyagukat, hogy van-e itt egyébként bármilyen relevanciája azoknak a vádaknak, amit velem kapcsolatban megfogalmaznak, és szerintem ugyanezt érdemes mindenkinek elvégezni ebben a történetben, akik belekevertek ebbe a, a dologba. Ön még nagyon fiatal volt, de már nem gyerek, amikor nekem volt ilyen történetem. Én a média tevékenységem révén én tudom azt, hogy ez milyen érzés, és milyen érzés az, amikor az ember tudja az igazságát, de nem mondhatja, volt, amiben nem jól cselekedett, de abból nem ennek kéne következnie. Ön egyébként érti-e és hajlandó-e az én orromra kötni azt, hogy ami adott esetben az ön személyével kapcsolatos, tehát nem Karácsony Gergelyen, hanem önnel, bár nyilvánvalóan össze vannak kötve. Mert hogy a célszemély nagy valószínűséggel nem ön, bár ki tudja, hogy ez az egész gyakorlatilag milyen iniciatíva mellett jött létre, és zajlik ezekben a pillanatokban? Mert annak idején, amikor ez velem történt, nem mérhetetlen érdeklődés volt az iránt, hogy miért történik az, hogy rólam naponta írnak cikkeket a magyar nemzetben, és megmondom őszintén, hogy jóval idősebb voltam, vagy nem jóval, de idősebb voltam, mint ön, és sokkal rosszabbul bírtam, mint ön, már ami a hangszínét illeti. Nyilván érdekel a, a történet, hogy miért kevertek bele engem. Mert nem, nem, nem, nem jövök rá. Valószínűleg ezek azok az ügyek is ebben kikindul, amikor az igazságot nem fogja tudja az ember, mert elhangolnak majd narratívek a dolog kapcsán, aztán hogy ebből melyik a valós narratíva, vagy a különböző narratíveknek a keverékének melyik lesz a igaz eleme. Ez majd vagy egyszer kiderülve, de inkább valószínűleg kiderülja a dologba. Érdekelni érdekel, de nem vagyok annyira naív, hogy teljes mértékben rájöjjek erre, vagy higgyek, abból volt teljes mértékben De őben semmilyen nincs, mint ahogy annak idején bennem volt, hogy az ügyben szereplőkkel felvegyem a kapcsolatot annak érdekében, hogy megtudjam, hogy engem miért hoztak hírbe azzal, amivel. Nem. Tényleg, tehát, hogy emberek, akik, azt én nagyon fidóban fogalmazok, gonosz módon beszélnek, direkt csakkodják a sarat, és arra járókra, ezek a azok, sem, azokkal én beszélgessek, főleg olyan emberek, akiket nem ismerek. Miért higgyem el, hogy ők bármit mondanak ennek kapcsán? Tehát, mintha nem ismerem őket, nem is tudom eldönteni, hogy a, érdemes egyébként a tagokat bármilyen szempontból elhinni. Tehát. Engel megtisztelt a történet egyik főszereplője azzal, hogy részleteket mesélt el nekem abból, amit ő ebben ügyben tapasztalt. Ez durván két héttel ezelőtt volt, és ez a beszélgetés, miközben ennek részleteit nyilván nyilvánosságot hát nem mondhatom el, felveti azt a kérdést, hogy kellette önnek, nem őről szólt a beszélgetés, lefejebb is szó volt benne, kellett-e bármit a hivatali vagy a saját magáltal alkotott protokollon változtatni az elmúlt időben. Nem, nem változtattam rajta. Tehát ö, ö, amúgy is egyébként a, ö, elejétől kezdve úgy viselkedtem, mint ami ez egy hivatal, ahol ö, nem találkozok sem befektetői körrel, sem tirkosegyeztetéseken nem veszek részt, ez egy közigazgatási szerv, itt ez a transzparens működésről szól. Az én naptáramat szerintem minimum 5-6 ember látja a kollégáim, de azt hiszem, hogy ha valaki előtt tett, akkor még ő is hozzá tud férni, ehhez én külső találkozók nem bonyolítók, tehát ezek a kávéházi leülések és ott uh -huh. a beszélgetések, nem az én műtőm, most nem is hiszek ezekbe, ez egy közigazgatás, ahol, ahol a lehető esetben kell végezni az embernek. Az utolsó kérdés, hiszen Bajnai Gordon is belesett abban a hibában ön nem, hogy ön egyébként saját maga alkotta meg a protokollrendszerét, vagy volt olyan, aki ebben az önsegítségére volt, kvázi tanította? Én ezt, hogy úgymond tanultam. Tehát a, a, az évek során, nyilván a 2015-i közigazgatási világban ezt tanultam, mert láttam, hogy ez a legjobb is lesz, transzparens mert akkor így e, nem tudja körül az embert az, hogy akkor itt lehetnek olyan dolgok. Miután én itt e, nyilvánosan hivatalban találkozok csak e, emberekkel, nyilván a baráci és a, e, a rokoni körömön kívül, Igen. E, értem az, akikkel meg természetesen nem beszélek ilyen dolgokról. Innentől kezdve ez egy e, eléggé transzparens is átlátható folyamat, hogy én működök a te a nagyon szépen köszönöm. Az év ö, utolsó heteiben nélkülözni fogjuk egymást, de hiszen akkor már én se fog dolgozni. De a jövő héten akkor ismét igényt tartok őre. Egy fontos zsákmánya lett a műsoromnak a Kis Abrus személye. Köszönöm szépen, és akkor jövő héten találkozunk. Viszont hallásra. Viszont hallásra. 9 óra 32 perc van, én elramolok, hogyha van bármilyen észrevételük, óhajuk, sóhajuk. A műsor utolsó 20 perc 8 óra. 7 óra 45-től 9 óra, vagy 8 óra 5 percig tökéletesen telt, tehát itt vannak az emberek, reflektálnak. Um, legfejebb önmaguktól nem nyilvánulnak meg, és aztán 8 óra, 8 óra 4 perctől 9 óra 32-ig. Hát ez egy másfajta műsor volt, ha van bármi, amiben ehhez hozzá akarnak szólni, vagy bármi máshoz, ezekhez a szörnyű adatokhoz, amelyeket sikerült elmesélnem a, koronavírus járvány kapcsán, akkor tegyék, ha nem, akkor elköszönök, elmondtam már a holnapi menetrendet. Hozzá hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ezt nem győzöm hangoztatni, ez minden vonatkozásban áll rám. Két időpont között, döröpont, gmail.com, a többi már önökön múlik, néhány percig még 06171242, amikor lekerül a fejemről a fülhallgató, akkor már ez a felajánlás nem áll. Most majdnem megnyúltam a telefonnál, azt hittem, hogy ez a CD-re A LIVET-projekt akkor lesz korrekt, ha magyaroknak ingyenes a, a bemenetre, ebben lépjük azt, amelyen buszál. Nem egy, De nem, nem szeretné még egyszer, köszönöm. Egy kör, egy menet. 06171242 először. egy 712.42 másodszor. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Nagyon jó ez a zene. Ez a Deep Forest volt. Fantasztikus. Én megszavaznék önnek egy rádiócsatornát egyébként a zenei tevékenysége alapján. Csak az a baj, hogy annyira színes, hogy ezt nem lehet beszuszakolni egyikessen. Szerintem ez így van. Jó. Köszönöm szépen. 061-712-42. Senki többet? Köszönöm mindenkinek küldtem sms akinek szerintem kellett. Filipov Navracs és Horváth Csaba, Duda Ernő. Senki? Jaj. Én vagyok a férfiak is rassegnyök. Nem került le a fejemről a fülhallgató. Még rajta van. De már nincs.